ברוכים הבאים לרדיו מטאל וחיות אחרות. שלום, אני דני. שלום, אני עוזי. סתם. זה בדיוק הפוך. ברוכים הבאים. כן, ברוכים הבאים לנטאל. פרק 6. פרק 6. רגע, אז מה יהיה לנו בפרק? אנחנו מרגישים דווקא מהפרק הקודם די טוב, כי היו לנו עורכים, וגולד הגיע. איך? היה פה עדכונה. נראה לי. אז רגע, אז אנחנו, מה יהיה היום? בפרק הזה יהיה קודם כל מיני עדכונים. רוצים להגיד חדשות, אבל בגלל שאנחנו מוצאים את זה פעם בחודש, אז הרוב האנשים שאנחנו מדברים עליהם כבר מתו. זה היה דוד זה היה מצוות. כן, רק דיברנו עליו. ו... ורגע גם אגלוך, דיברנו על אחד הפרקים נראה לי, בפרק mm -hmm. קודם. Yeah. דיברנו על אנלוג ואז... בטוח <laughs> שזה... <laughs> <laughs> באמת, לא, אני לא זוכר, אבל אני אגרם. אז נתחיל עם חדשות, <laughs> ואז ביקורות אלבומים, yeah. ואז יהיה לנו פינה כזאת yeah. uh, שאנחנו עושים yeah. עם אורחים. Yeah. כל פעם הפינה משתנה, אנחנו כל פעם מכניסים כל מיני רעיונות uh, חדשים, yeah. וגם רעיונות, רעיונות על, עם אנשים כאילו. רעיונים כותבים כל מיני כאלה, ומנסים כל מיני פינות. אבל קודם החדשות. והפעם בחדשות, בטח כולכם שמעתם שיצא האלבום החדש של משוגה, The Violent Sleep of Reason, וגם קליפ חדש. של שיר מהאלבום שנקרא Clockworkz. אני אישית שמעתי את ה... כאילו ראיתי את הקליפ והוא בהחלט מעניין. אני ודניס אחרי שנשמע את האלבום, אנחנו נדבר עליו בפרק הבא. הלהקה yeah. Ghost הודיעה שהיא מתחילה רק לעבוד על אלבום חדש למי שאוהב אותם, ואני חושב שהרבה אוהבים אותם בארץ. למרות שאני <coughs> לא כל כך, אני מעדיף קינג דיימונד. <coughs> גם הלהקה מאסטודון אומרת שהיא הולכת להתחיל בכתיבה של אבום חדש שיצא בתחילת 2017. ומי שמכיר את להקת ההרדקור/מטה לניילס, הם הולכים להוציא E.P. סוג של ספליט עם הלהקה Full of Hell, שאני פחות מכיר אותה. בקיצור, לא חסרים דברים, וגם אצלנו בישראל אתם בטח... יודעים על כל מיני דברים שקורים, הופעות, פסטיבלים. לא מזמן אה, היה לנו פה אה, פסטיבל אה, מטאל בביט בחיפה, מועדון הביט, שהייתי עם אה, חבר שלי אייל, אה, היה מאוד מגניב. היו שם אה, להקות כמו פריי פור נאפינג, ווינטר הורד, גנזה. אני בעיקר התלהבתי מווינטר הורד. יצא לי לראות את פריי פור נאפינג וחיכיתי להם. ידעתי שזאת תהיה הלהקה הכי איכותית, אבל הופתעתי האמת מווינטר הורד. והכיוון החדש, כיוון מאוד מלודי ככה, אבל שעדיין משאיר את, ה, את הקיצוניות, את הבלק האחורני הזה, כן? והשילוב של זה ביחד, שני זמרים, אחד שעושה את הקלינס, אחד שעושה את הקראולינג, ממש מוצלח, וזה הדבר הכי כיף לדעתי. זה כיף מאוד להגיע להופעה שאתה יודע שהולכת להיות טובה. וזה הכי כיף להגיע להופעה שבה אתה מקבל הפתעה, איזושהי להקה אה, שאתה לא מכיר, או ש, שהחומר שלה השתנה, ומאוד אהבתי את זה. ואני חושב שאנחנו נדבר פה על האלבום הזה של ווינטר הורד מאסטרו, שיצא לא מזמן, ואולי בפודקאסט הבא. וזהו, היה ממש אה, כיף, ואני יכול להגיד תודה פה ל... מרווין שהוא זה שארגן את הפסטיבל והוא ממש, ממש נראה בחור אחלה עם חוש הומור ויכולת ארגון וזהו. אז בואו בוא נעבור ככה לסקירת אלבומים שלנו להיום. יש לנו גם אחרי זה פינה עם האורח שלנו. אז יאללה. מה נעבור לסיקורים, להמלצות. יאללה, נתחיל. נדבר על האלבום, קוראים לנו להקה הזאת אורנזי פזוזו. כן, והשם של האלבום זה וואלאכטליג'אנד. איזה משהו מפינלנד? כן, זה להקה פינית, והשם שלה זה פזוזו כתום, שזה בעצם שם, פזוזו זה שם של שט כזה, בבילוני. וזה גם איזשהו שם של מישהו מהסרט מגרש השודים, של אחד השדים של השד שם, אם אני לא טועה. אז זה שנכנס לילדה ואז היא מכירה, ראית את הסרט? הסרט זה ממש חזק, אני ממש שאף את הסרט. לא ראיתי את הקטעים המגיעים. אבל הסרט הוא כמו מותחן, הוא לא סרט מפחיד, הוא אומר שהוא אחד הסרטים הכי מפחידים שיש, אז הוא לא מפחיד, אבל הוא ממש, קודם כל המוזיקה שם טובה, וההתחלה של הקטע, נכון, יש לנו את המדינה הזאת? יש שם איזו מנגינה מאוד מפורסמת, והמנגינה הזאת זה מהאלבום "Tobor as a של מייק אלטוויידר. ההתחלה של השיר, שמו זה שם. ידיעה מידניס. אוקיי, קודם כל, שמעת בכלל כאלה אלבומים? לא, האמת שלא. נכון, זה... נשמע כזה... נשמע פסיכודאג. מה שזה יזכיר לי זה את ה... מה שזה יזכיר לי זה את הלהקה הזאת. כשהייתי שומע מי סטיפינג קרמה, שזה כזה משהו איתו נוטי, רק שזה בקטע חיובי. ופה זה הזכיר את זה, כי זה קצת דומה בכזה מקצבים ומלודיות שחוזרות על עצמם, אבל בקטע כזה אפל, מפחיד. נכון, האלבום, כאילו, יש לו... אבל בקטע טוב, זה לא... הוא כאילו אתה נכנס לחלל, אבל חלל של ה... כאילו אתה נכנס לחללית של נוסע שמיני בחלל, כאילו, יש משהו מלחיץ שם. אבל לא סתמי, נכון? לא סתמי, זה משהו אני דווקא שמתי את זה, וזה כזה היה לי מרגיע. כן, זה, אני דווקא שמעתי שנה שעברה, נראה לי כן, 2014 אפילו שמעתי את זה, לפני שנה ומשהו, Hail Spirit Noil, שזה אלבום אוי מגוי. זה אלבום גם פסיכודאלק, עם אלמינטים של בלק מטל, אבל שם... אם אנחנו מסתכלים על הארבום הזה, הוא כאילו שילוב של בלק מטאל, כאילו אלמנטים של בלק מטאל, למוזיקה כן. פסיכודלית. אבל... אין בלאסט ביטס. כמעט, אין... יש המראה של ה... לא, התופים שם יותר מקצביים, לא כן. זה. כן, שבטי כזה. אז זהו, שה... הר נויר מויר, זה כאילו היה יותר בכיוון של... יותר בכיוון של מוזיקה כמו ג'פרסון איירפלג כזה, של מוזיקה פסיכודלית, כאילו, רוק פסיכודלי כזה. קוראים לזה? אייל ספילט מוילד. גם מומלץ, אלבום מאוד מאוד מגניב כזה. אז האלבום שם היה יותר בכיוון ג'פרס ומהיירפלן, כזה פוק, אתה מגיע נגיד שיר וואי טרנביט וכל זה. זה שירים מפורסמים, אני אשמע איך אתה תדע את זה. אבל פה האלבום אני חושב שיותר, כלומר הייתי בליטי מוזיק, חלק מהטקנים שלו זה ספייס רוק. Okay. אז זה יותר בכיוון הג'אנבנד, כמו גרד פול דד ופיש, משהו שמעיף אותך. Yeah. והעניין של ספייסטופ זה כל האווירה הזאת, yeah. כמו yeah. של האוקינג וכל זה. עכשיו... אבל אין ו... שם מילים. כאילו, יש, יש קצת... שם, יש שם, ראיתי, ש... ראיתי אה, את אה, הביקורות... אה, אה, קצת כיבוק אה, על זה, אבל ברוב כן, אה, הם... כן, אז ראיתי את הליריקה שם, הם בפינית, אבל בדארק, בדארק ליריק יש תרגום, לא משהו, לא מתורך. Yeah. לא, לא משהו עמוק. ב עכשיו, אה, אני חייב להגיד שכששמעתי אה, כש, כמה פעמים את, את האלבום, הקראתי אותו כזה וזה, אני הייתי מפספס את השיר הראשון. למה? כי כשהייתי רוצה לשמוע משהו, אתה יודע, מקצבי ו, וחללי כזה, אז התחלתי מהשיר השני. כי אה, השיר הראשון הוא מתחיל כזה יחסית שקט, ואז יש שם איזה כאילו קטע יחסית הרועש. עדיין המקצב... דרך אגב, המקצב, אני, אני בדיוק שמרתי כל מיני להקות ואני ככה מנסה להיזכר מאיפה זה, אני גם השמעתי עליך את זה. אה, okay. כן. שזה כאילו מזכיר טיפה, לא, זה לא באמת אותו מקצב, אבל של קראוטרוק, כל הלהקות הגרמניות, המוטוריק סאונד, כן, וכל <תקל> <תקל> הלהקות <שנת> האלה. מאיזה ה-70? שנות <תקל> ה-70, שזה להקות שלקחו ממוזיקה פסיכולוגית, שלקחו ממוזיקה וונגארד, הושפעו, סצנה גרמנית, הושפעו משטוקהאוזן ו... מוזיקה קטאסית. אה? אה, כן, שטוקהאוזן, אה. אה. אבל זה כאילו מוזיקה קלאסית אבן גפני, שזה דברים קיצוניים, אלקטרוני, הכל, מכניסים אה. שם, אבל היה להם מקצב, אה, אם הם היו יותר ארבע לארבע, ממש ממש כאילו, ממש חשוב. שמעתי לך זה, כאילו ממש פסיכודל. אני לא, אני לא כל כך אוהב להקות מקצביות, אני מעדיף שיהיה טירוף, שכל שניה יהיה משהו אחר, אה. אבל לא כל הזמן אותו דבר. אני, יש אנשים שמאוד אוהבים את הלהקות האלה. אני... עכשיו... אה... השיר השני גם כן, אני אגיד לך איך קוראים לו, כי אני... Yeah, uh, י, י, כן, זהו, זה... להג'ה. זה זה... להג'ה. Okay. להג אז uh, יש איזה קטע שבהתחלה הוא מזכיר כמו uh, פרסומת כזאת, לא יודע, נראה לי בספוטיפיי יש את הפרסומת הזאת, <coughs> אבל בהתחלה יש כזה מצב שקט יחסית, ואז זה מגיע עם קטע של... אנחנו בדיוק ניסינו להבין מה זה, זה קסלפון, או שזה טיוברו אוברס, או שזה משהו, משהו מהדבר הזה, אבל זה נשמע כמו סוואנס. יש קטע שנשמע, לסוואנס יש את ה... רק שסוואנס עושים את זה חצי שעה, כן? אתה יודע כבר. אני אוהב את סוואנס, כן? אבל זה פשוט, יש להם קטע אחר. סוואנס הם כאילו מגבירים את הקצב, ואז אתה כמו בפוסט-טרוק, אתה מרגיש, יש לך הסי כזה. פה יש את הקטע הזה גם כן, אבל פה יש לך כאילו פוסט-טרוק, אבל יותר מלחיץ. אז יש בדיוק את הקטע הקטן הזה, שהם עושים, כאילו קצת תיפוך כזה, והתיפוך של הבלזל, הטוברלזל, אני לא יודע בדיוק מה זה, והמתופף שם, ואז מתחיל כבר הקטע הבלקי. וגם אהבתי את השיר, שיר שלישי, ורחת, איך שקוראים, אני קשה לקרוא לזה, אז הוא ממש מנגינה שמאנית כזאת, mm -hmm. כאילו ממש מקצת שמאנית כזה, כאילו אתם עכשיו באיזה, הביאו, לא יודע, שבט לחלל עם הנוסע השמיני, שם הם מצביעים. אנחנו נשים, אני מאמין, אחד מהחלקים האלה, אבל האלבום עצמו זה שירים, אני מסתכל עכשיו, אלבום. 69 דקות, 70 דקות, והשירים yeah, לא, הם... זה לא חופר. הם, זה לא חופר, זה כאילו די כיף לשמוע, וגם השיר הארוך, אני יודע שהייתי בלטי מיוזיק, אנשים מאוד התלהבו מהשיר הזה. יש שם כמה חלקים, אבל הוא שיר טוב, אני לא יודע, אני אהבתי על אחרים שירים אחרים באלפור. הוא כאילו שיר עם, יש לך את הקטע המקצבי, ואז הקטע השקט, ואז קרעש, וקיצור... Yeah, אבל <אנם> ה-17 דקות עוברות מהר, שם, כאילו זה לא... יש, יש להקות שגם חמש דקות יותר מדי. כן, כי זה לא... ופה <קוד> זה לא חופר. זה ממש <קוד> מגוון לשמוע דיסק כזה, <קוד> <קוד> <קוד> שהוא לא דומה לשום <קוד> דבר. אני חושב שצריך אווירה, נכון? כי כאילו צריך בערב כזה, נלך את הסטראגווה ולשמוע איזה בשקט. אני לא יודע אם אתה יכול לשמוע את זה שוב, אני לא יודע, בעבודה לשים בו עצק. קצת מפחיד אפל מדי. והשיר האחרון, אנחנו גם שמענו, אנחנו שומעים כזה קצת לפני הפודקאסט, בשביל להיזכר, יש איזה קטע באמצע השיר האחרון, קוראים לו ולווורוס? לא יודע. אז יש קטע ממש פוסט-רוקי, שזה מזכיר את גודספיד, יו בלק אמברור, ואז יש קטע אלקטרוני, הזוי, נכון? אז כאילו זוכר ששמעתי איך אמרתי מה זה הדבר הזה, ואישה מוזר, זה נשמע כמו ארקטורוס של שנות התשעים, משהו מוזר, כאילו לא קשור, וזה שתי דקות האחרונות נראה לי של האלבום, אני כזה, מה? זה לא קשור אבל, כאילו מה, יש איזה קטע שנשמע כמו, כאילו, גולדספילד הוא בלק אבל הוא שם אותם בקרקס, יש איזה משהו מוזר שם, אבל שיר אף אחד אבל זה מגניב שהם עושים שיר אחרון שהוא קצת שונה, ודווקא... כמה להקות ששמעתי עכשיו, שהשיר האחרון הוא קצת שונה. כאילו, אתה שומע את השיר האחרון ואז אתה כזה, מגניב. יכול להיות שכאילו משהו, אתה זוכר משהו מהאלבום הזה, כי האלבום הזה מאוד גדול. כן, קשה לזכור איזה שיר. יש שם גם הרבה דברים, נכון, כאלה מקצביים, אווירתיים כאלה. כן. לפי התשמות האלה, אתה לא תזכור באחד השמות האלה. אני חייב להגיד שהעטיפה... אה, העטיפה עכשיו הסתכלתי, זה נראה כמו שיער כזה. זה כאילו נראה כאילו לקחו תמונה של שיער של מישהו ועשו שם שזה נראה כאילו אתה בתוך מערה כן, ואתה מסתכל החוצה. אתה יודע, זה גם יכול להיות סוג של... אתה רואה אור כזה. זה גם יכול להיות סוג של, לא יודע, משהו שאתה רואה, מסתכל למעלה מיער, או שאתה רואה כן, כן. חלל. כאילו אתה אתה לחוד איפשהו. תראה העטיפה <תראה>, <התפעה> של האלבום מ-2011, העטיפה ממלימה. אוקיי, אז עוזי, על איזה אלבום אנחנו הולכים לדבר עכשיו? אני לא יודע, דניס. תגיד לי אתה. איזה אלבום אנחנו הולכים לסקר עכשיו זה האלבום כאילו שהוא היה בעצם ראשון לפני מטאליקה, כאילו בייבי מטר, שהם בעצם המציאו את כל ה... הם הם, הם, הם, כי הם בייבי, ואז בעצם היה <laughs> בטר. <laughs> טוב, לא באמת, אבל כן, יצא אבל, אלבום uh, של הדקה הזאת. אני חייב להגיד שרציתי, <גימיק> כן, הגימיק הזה, רציתי לשמור את זה, כי זה אלבום קונטרוורסי כזה. כן. זה אלבום ש... זאת להקה קונטרוורסית. זהו, ש... עכשיו יש כולם נשנאים את זה, ואז יש דווקא חלק שאוהבים, אוהבים כזה, אה... ו...אז זה כזה, יש ויכוח על יש ה... יש על... ויכוח, שוב, אני חושב ש... שלא צריך לשנוא שום להקה, כי אני זוכר אז כשהיינו, כשרק התחלנו לשמוע מטאל, כשהיו הפורומים, אז היו הרבה דברים שכותבים על דימי בולגר, חדור אה, פיל, שזה חרא, שזה לא... כן. את... אני חושב ש... קודם כל אני חושב שקדור פילף אחלה להקה, אני לא ממש אוהב אותה. גם דיבי אחלה להכה, אחלה להקה. אה, אני לא חושב ש... הם מתעצבנו שזה כזה פופ. שזה ו... ממוסחר, אבל מה זה ממוסחר? תראה, כיס זה ממוסחר, מה זה ממוסחר? הם אומרים, אנחנו עושים את זה בשביל הכסף. כשבזמן כן. כשה... כשה... כשה... דיסקו, כיס הוציאו שירים של דיסקו, כי הם אמרו, אנחנו רוצים להיכנס לדיסקו. ומה שכתבו, כתבו. ש... כתבו אה? אה? כן. אה. אז ככה שזה לא... זה ששם, מישהו... מנגן גוטיק מטאל על, על כל מיני דברים עם דם וזונות, אני לא חושב שזה מתאים לי על מוסר, אבל זה <laughs> שיחה אחרת. אוקיי, בייבי מטאל. קודם כל אני ככה... כי, כי היינו צריכים קצת לחקור, כאילו היינו צריכים קצת להבין מה, מה, מה זה הלהקה הזאת. <laughs> uh, נכנסתי לוויקיפדיה ובייבי מטאל, היה רשום שם, מטאל איידול בנד. עכשיו אמרתי, אוקיי, מה זה? מטר אני יודע, זה זה, מה זה איידול? עכשיו, איידול מסתבר, זה לא הכוכב הנולד האמריקאי, זה הכוכב הנולד היפני, mm -hmm. שהם, שכתוב, he's a young manufactured start-start-start-markeded. שזאת אומרת שהם עושים, מייצרים, כוכב, מייצרים, ממש מייצרים כוכבים, שהם יהיו אה, אה, אהובים על ידי קהל, בגלל הקיוטנס, והם... Mark. יהיו כמו role models, כאילו הם יהיו בעצם, הם רול מודלס, כאילו שהם, האנשים השתוו, הילדים השתוו אליהם. בדיוק, והחבר'ה האלה, המפעל הזה, הם בסוף ייכנסו לכל מיני מדיה, פרסונליטי, פופ סינגרס, וכל מיני אנשים בתוכניות אירוח, וזה, כן, זאת אומרת, זה מפעל של... ילד אודסים, שזה ככה, כי יפנים, אתם יודעים, יפנים הם חולים, כן? כן. אז זה ממש ככה, וכש... עזבים את זה עם תמנונית. אז זהו, גם זה, טנטיקלס. התמנון מלמד את המנהגים. אז דרך אגב, יש סרט כזה, שזה, ראית את זה? שיש מורה שהוא תמנון, משהו על זה, לא, לא אנטאי, אלא אשכרה סרט אקשן, שהמורה הוא תמנון ומשהו מגניב, שמשהו מאחר החיצון. אז נכנסתי לזה עוד יותר כזה. ומה הם עושים? הם יוצרים להקות, ואז כשהם מגיעים לגיל מסוים, הם גרדיוט מהלהקה, הם פשוט הולכים מהלהקה. לאן הם הולכים? לעבוד באורס? לא, לא יודע, לעבוד, לעבוד, להרכיב אייפונים, לא יודע מה הם... לא, זה הסיניות. התבלבלת, זה הסיניות. כאילו, ממש, הם יש להם... תחשוב שיש לך את... איך אומרים לה להקה הזאת של הבנים שעכשיו התפרקה? כולם איתנו. קיצור כל הבעיה, אז תחשבו שאומרים פה, אייפהייב התאחדו, לא, לא, לא אלה, לא ישראל, הלהקה הבריטית. אז תחשבו שהם יוצרים להקה, נגיד, והם אתם תהיו בלהקה הזאת מ-13 עד 15, ב-15 אנחנו מפרקים את הלהקה. אז מה, מה, מה קורה פה בבייבי מטאל? בייבי מטאל זה אחרי... אה, שהם בגדו בהם. הם מרדו בהם, זה סיפור כזה של אני אמא. לא, לא, חשבתי ש... דייבי מטאל זה להקה שיצאה מהדבר הזה. שלבנות קוראים סיום מטאל, יואי מטאל ומוע מטאל. כאילו, הם... מוע, בעצם זה הבנות האלה, הם הלהקה. עכשיו... מה זאת אומרת הלהקה? אנחנו ככה... באתי עם ראש פטור. אתה, אני יודע שכבר אמרת, אה, בנות יפניות שרוגדות וזה. עכשיו, אז בעצם מה קורה? הבנות האלה שרות. עכשיו, זה לא בדיוק נכון, כי הן רוגדות, רק בחורה אחת שרה, שזה בעצם ה... השאר זה רובוטים. השאר זה רובוטים. לא, השאר הן רוגדות שם, וזה שלוש בנות, אחת שרק שתי דעות אחרות קצת עוזות שם, קצת צורחות. עכשיו, הסתכלתי, אמרתי, אוקיי, אז אולי הם כותבו את מוזיקה, או כותבו את זה, או כלום. הלהקה המתחזקת כותבת כל המילים. יש שם אחלה להקה דרך אגב, אבל הנגנים שם נכתובים. שהם מאחורי, לא רואים אותם. לא, הם באיזה תחפושות, וזה, יש איזה שם, אבל לא, צריך להבין שהלהקה הזאת, זה תוצר מלאכותי של יפנים. זה לא להקה צעירה שקמה בארצות הברית ואחרי שלוש אלבומים פתאום הם עלו לאיזה גאולה, כמו וקטור, כן? להקה מארצות הברית שפתאום הוציאה אלבום, איך קוראים להם? הפוסט-מטאל הזה, סאנדס, דפנס, שהם כתוב, הם הוציאו, הרבה כולם התעברו, זה לא ארבעום הראשון שלהם, או שזה לא איזה לקה קטנה מפינלנד, כאילו זה מלאכותי, אתם צריכים להבין את זה. עכשיו, אוקיי, אמרתי, סבבה, בוא נשמע את האלבום. קודם כל, בוא נראה מה אתה, ככה... אני לא... אני, זה היה, חשב... כאילו, אמרתי, אולי אני אהיה אבל לא הופתעתי, זאת אומרת, זה נשמע כמו שאתה מצפה, זה כזה, אוקיי, הם עשו כל מה שהם יכולים כזה. אוקיי, בוא נעשה את הסולואים הכי מהירים, בוא נעשה את ה... נעתיק את כל הדברים, כל הדרגון פורס. מה זה להעתיק? זאת אומרת שזה הרמן לי ו... אה, הם שמה? וסם טוטמן. זה השיר הראשון, זה שני אלה. זה נשמע ממש דומה. כן, כן, אבל בסופו של דבר לי, וגם אני אמרתי, זה נשמע כמו דרגון פורס, ואז כן, שתי החבר'ה שם. אז כאילו, מה אני צריך עוד מה... כאילו, הם הרסו... הם הרסו... עכשיו, היום רוב האנשים לא רוצים לשמוע סולואים של גיטרה, זה נכפר להם. גם מי שלא מכיר, מכיר את זה מהגיטר, איך קוראים לזה? גיטר אירו. גיטר אירו. כן, כן, המוזיקה שלי. זה כל שם כזה, זה אומר, או, נגיד טוב. שאלה כזאת, האם, אני זוכר שאמרת לי, האם זה לא נשמע כמו אופנינג או אנדינג של אנימל? כן, זהו, ואז גם, נכון, זה לא נשמע ככה... שהרבה מהדברים האלה עשו אותם, אולי לפני עשר שנים גם, שהיו אנשים, אנחנו חברים שלנו, זה כולם ראו אנימות. ותמיד היה בפתיח ובסוף, בסוף, כן, תמיד היה את הסגנון הזה שהמוזיקה באמת הכי מהיר שאפשר וגם הסאונד שזה. יש שם סצנה של מטאל כן? כל מיני דברים כאלה. כן. אז כזה, אם זה היה חדש, אז זאת אומרת, זה מרגיש שהכל כזה, כל מיני חלקים מכל מיני דברים ביחד, גם, אה, וגם ניסו לעשות נראה לי כל מיני גראולים וכאלה שביבות כן, כזה. כן, כזה, ככה, כן. קצת מטאל קור כזה. ושגם <laughs> מלא קטעים אלקטרוניים. סוג של טרנסמטאל, יש שם כל מיני דברים cool. אלקטרונים שמכניסים ובכלל זה שימור די רציני בסאונדים אלקטרוניים. Mm -hmm. עכשיו יש שם גם סוג של בלאדה, אמורה, oh, אמור, אמור, שזה מתחיל בשעה... זה בדיוק הדבר שעשו הכי הרבה באנימוץ, תמיד יש את ה... בדיוק. אז יש לך איזה משהו דרמטי ואז נגמרת ויש כזה... וכזה רואים איזה שמש וכל מיני חיטה, כל מיני עשב עף ברוח כזה. חתול עם שתי רגליים שעולה חתול שמן עם מיטריה כזה. בחורה עם השיער על הפנים ככה. זה שיער סגול על הפנים, כן כן כן. יש שם שיר נטע טאו. עשוי לשמוע כמו איזה המנון סיני. ממש. טר טר זה כאילו משהו מוזר כזה. אה כן. כן, המנון סיני כזה, פניה. בכלל הבנות האלה חמודות, ראיתי כמה ככה עיונות איתם. קודם כל ראיתי שפעם שאלו אחת הבנות, לא יודעת, מיור או איך שקוראים להם, איזה זמנת הכי אוהב להם, אז היא עשתה אדליאנה גלנטה, אני זוכר. איזה חמודות. ואז שאלו את שלושת הבנות איזה לקח היא אוהב להם, אז הם אומרים ככה כאילו, מאוד חמודות קיצור. אז רגע, אז יש לך איזה משהו ככה, תובנה אחרונה? איזה חרא. אני מקווה. אני מצד אחד אין לי בעיה עם זה, ואני מקווה שלא יהיו עוד להקות כאלה. יש לך משהו, יש לי צמטר נראה לי, או משהו כזה, יש איזה אחד שזה גבר שרי שהוא הפך לאישה? לא, בחיתול, ושתי בנות. הוא משהו על אבל זה לא יפה. כן, כן, כן, יש עוד משהו אחר, אולי התבלבלת, אולי הוא בליך איתו, לא יודע, יש לזה משהו חצי יום כזה. כן. קיצור, יש ביפן סצנה... יש להקות יפניות מטורפות כמו סיידסי, סיידסי? כן, הלהקה הזאת שמשולבת מלא דברים שאני ממש לא יודע. מה שאומר על הרוס? לא, לא יודע מה זה עם השאומר זה נראה איזה מנגה. לא, יש איזה להקה שמנגדת... אה, לא, זה פורטל. אה, לא, זה בכלל אחרים. אוקיי, איזה... אני חייב להגיד שאנחנו כל הזמן שוטים בתוכנית, אנחנו שותים כל הזמן או בירה או בצ'רובקה. כן, כי אתם תשמעו, זה ממש כזה מנהג שאנחנו שותים איזה שוט. בחסות. בחסות בצ'רובקה, לא משלמים לנו, כן? ובהמשך אתם תראו גם כן, יהיה שמח פה. אוקיי, אז עכשיו אלבון של סאבג', שזה פוסט-פאנק כזה. סלנט יוסרף, שזה mm. uh, יצא אלבום שטוק עכשיו, לי. כן שתוק, זה יותר בכיוון, כן, גבר תשתוק, כי <laughs> זה כן. תחילהקה סובסולפינמיניסטית <laughs> כזאת, כולם כזה, בנות, כולם בנות. כן, שמעתי <laughs> חלק, זה הזכיר לי <laughs> את ה... סוזי אנד דה בנצ'י, כן, בדיוק. אז <laughs> <laughs> <laughs> uh, הקטע שיצא עכשיו אלבום ב-2015 לפי דעתי, וראיתי שאנשים, זה אלבום מ-2013, אנשים שאמרו שהאלבום שלהם... ארבום של הפעמים שעושה הרבה יותר טוב. אז אה. אמרתי, אוקיי, אני רוצה לבדוק. עכשיו, בוא נגיד, בוא, בוא, בוא מה, מה חשבת? כאילו... אני אהבתי, אבל אה. זהו, בלי שזה אה. היה, היה דומה, דומה, אז הרגשתי כאילו אני שומע משהו שניסו לעשות כזה רטרו, שזה יצא טוב, אבל כזה, אני לא הבנתי אם יש פה משהו חדש. שמעת או... את סוזי הרבה, כי אני, כן, אני זה שאני... אלבום הקלאסי כזה, אה, זה שיר טוב, אה, אה, זאת אומרת, אלבום שירים טובים ו... ככה הכל באמת אה, אווירתי, יש פה שיר אחד שהוא ממש דומה, בפריטה, כזה סגנון פריטה של גיטרות. אני חושב ו... שהם פשוט היו mm. מאוד, מאוד אהבו את הלהקה. כן, קרב. אם הן פמיניסטיות וזה, אז, אז כן, זה כאילו, בטח הם אה, מעריצים אותה. אה... אה, אני חייב להגיד ששמעתי את האלבום של סוזי בדיוק באותו, כאילו בכוונה, קראתי שזה אותו דבר. Mm. ואמרתי, אוקיי, אני אשמע את זה, ואתה יודע, ויבדוק את העניין. זה אותו דבר כזה. אני יודע שיש לה שתי אלבומים מאוד מפורסמים, שזה ג'ו-ג'ו וקלדסקופ. זה היה לשם, אתה נכון? לא. אני יודע שאני אגיד את האלבום. זה הוורות שם, טינדרבוקס. טינדרבוקס, זהו, יש פה גו ואת הקלדסקופ, 80. זה אלבומים ממש קלאסיים. קיצור, אני חושב שזה כזה, אתה יודע, צריך לשמוע את האלבומים האלה, כי אני יודע שהיא ממש טובה. כן. אז בכלל, האלבום, mm -hmm. סוג של... אני שמעתי את סוזי לפני הרבה זמן, זה פוסט-פאנק, אבל יש שם משהו גותי, נכון? יש שם איזה כן, מורדון גדול. כן. אבל פה, אני חושב שיש פה... אב... אב... אב... כאילו הם... כאילו הם כועסים, כאילו רוק כזה, כאילו, אתה יודע... כן, הם... יותר רוק. כאילו, כאילו, לא רק רוק, רוק, يعني, שזה מוזיקה קרה ואכזרית כזאת, כאילו, כן. גולמי כזה, כמו... אה, לא, אבל הם עדיין כאילו, הם בריטים, אז הם עדיין כאילו מחזיקים את עצמם בידיים, הם כאילו, לא כמו, נגיד, אה, סטוג'ס, שאתה mm -hmm. יודע, אה, איגי פוק שהוא מטורף כזה, שהוא ממש... אה... צועק והוא כאילו, אח, יש לו אנרגיה מתורפת, דרך דיסק הוא מעביר לאחד האנרגיה לאוזניים. פה הם כאילו כזה, הם, הם מחזיקים את עצמם וכזה את הפה ואת השיניים ושרים. הם כאילו כועסות אבל יש אווירה של ג'נטלימנט כזה, כאילו, אתה יודע, הם, <ע> <ע> יש להם פיקולטיות <יש> מאוד חזק. ועכשיו, התחלתי לקרוא קצת והאלבום מתחיל מסמפל של איזה סרט ישן, שזה סרט על... קוראים לה מ-77, Open in Night, mm -hmm. והחלק mm -hmm. הזה מסביר על זמרת שיש לה איזושהי בעיה במה שאני, שאני קורא בוויקיפדיה, היא מסתכלת על הקריירה שלה, אחרי שאחד הפנים שלה, כשהוא רדף אחריה, הוא נהרג. ואז, wow. קטע, ואז השיר מתחיל. עכשיו, השיר, בכלל כל האלבום, אני חייב להגיד גם, שמענו, אנחנו בדרך כלל, שוב, שומעים את חלקים מהאלבום לפני ה... Mm לפני -hmm. הפודקאסט, יש, לו, יש להם באס וריתום סקש, כי כל הריתום סקש שם תופיעים באס מאוד מאוד דומיננטי. כאילו, לא הגיטרה, גיטרה גם, אבל הבאס ממש בפנים, ממש כאילו מפנים. כן, מפני. צריך להצביע. וממש כזה כאילו אכסרי כזה, כאילו כבד. אבל לא כבד כמו של למי. שהוא ממש מלא דיסטורשיונל, פה הוא מדויק, הוא מעל ומועל בפנינו. נגיד השיר I'm Here, פשוט ממש חזק, ובכלל, התחלתי לקרוא את הליריקה, עשינו כזה ביחד להבין מה הם שרים, כל מיני דברים על נשים חזקות, אבל לא... מנורי, אתה יודע, אנשים תכונו, תהרגו את הגברים, אלא, לא, למה, תחתכו את הנשים, תחתכו את הזין, שים אותה, זה בתור, לא יודע, בתור איזה מתנה, אל אני יודע, תהרגו את הגברים, לא יודע, יש תיאוריות לא, אבל פה זה ליריקה בוגרת כזאת של, אתה יודע, נשים חזקות, ויש להם דוגמאות, אני מאמין שיש הרבה עומק מאחורי ליריקה, כי זה... נשמעים כמו סיפורים כאלה? כן, מה שזה. כמו סיפורים, ו... יש איזה קטע שזה גם, נגיד, שיר של שי וויל, אז יש שם סוג של רעש, סוג של nois אפילו כזה באמצע, ו-no face מזכיר ההתחלה שלו, וההמשך של השיר מזכיר אפילו black flag, העניין של ההארדקור, וזה שיש להם טעה, טעה, רעש כאילו, והם... שם משהו, אבל לא צועקת כמו... כמו איזה משהו כזה, לא, לא, אתה יודע, הארדקור, אבל יותר ככה מגניב. אה... אני חייב להגיד שהרבה שירים פה הוא די קליטי, כאילו, קליט. אני לא חושב ש... אתה אמרת שהוא נשמע אותו דבר, אה, אתה לא אמרת שהאלבום נשמע אותו, דבר אמרת שהוא נשמע כמו סוזי. כן. אז, אבל האלבום, כל שיר פה די טוב, כל שיר פה מתחיל טוב, וזה לא שיר אחרי שיר זורם, כאילו ממש... אבל עשו את זה ממש מגניב. ושוב, אם אנחנו חוזרים לעניין של השיר האחרון שסוגר את האלבום, אז פה השיר האחרון מאוד מאוד חזק, הוא גם משנה את הטום של האלבום, כאילו אם כל האלבום זה באס, גיטרדה בסיסי, באס, גיטרה, טובים, אז פה זה עדיין באס, ועדיין תפעת טיפ, תיפוף, ויש שם פסנתר. ואז <אז> הוא כאילו משאיר לך כזה, כאילו שיר... כאילו יותר אופטימי, אבל עדיין זה האווירה הקרה הבריטית הזאת וה... כן, כן. פוסט-פאנק כזה. הם בנות מאוד רציניות, וגם להקה ממש טובה, כאילו באמת, אני יודע שבליטי מוזיק מאוד אהבו אותה, איזה שהוא נידלדופ אהב אותה. בקיצור, ממליץ. ממליץ אם מישהו רוצה לשמוע משהו מגניב וקצבי, ועוד נשים, כאילו, אין כל כך הרבה להקות. זהו, אין להביא אוניברסיטה, כמעט להקות שכולם בנות. כן, טוב, יש כמה, אבל... טוב, יש לך... הגענו לפינה עם האורח, ואתה רוצה, מי זה? עכשיו אנחנו נציג אותו, אבל אתה רוצה להגיד על מה אנחנו בדיוק, מה הפינה הזאת עושה? לא, מה אנחנו לא, רוצים לעשות לא? לו? לא? אז זה, טוב, תמחק את זה. <laughs> <הפינה> <laughs> <הזאת>. <laughs> <laughs> זה פינה הזאת, זה פינה שחשבנו להביא מישהו שהוא לא שומע <laughs> את המוזיקה. <laughs> ש... ו... נראה, נראה, קודם כל, היינו בהתחלה, שקט. נראה את התגובה שלו, כן? ונראה, ונראה לראות וגם לראות זה יכול להראות, ככה, אם, אם אתם רוצים להראות ל... למישהו להשמיע לו מה שאתם, והוא לא שומע מטר והוא לא שומע כאלה כן. דברים, אז אפשר להראות לו להשתמש כזה בתור מדריך ברשימה שעשינו כן, כן, כן. אה, אה, לא, את המושירים, מההתחלה ככה של ה... התחלה בצבח כזה. יש זה. לו את הליסט של זה, באתר okay. של פייסבוק. באתר של דניס. של, כן, של דניס. אה, טוב, אז בוא נציג את האורח. אורח... אה, תגיד, שלום אורח. מה שמך, בסדר? שלום לכולם. מי אתה? קולמי יבגני. רגע, האם אתה חובב מוזיקה בכלל? אני מאוד אוהב מוזיקה. אז לא, התשובה היא לא. איזה קבלת פנים יפה. קודם כל, אלכוהול, לא אלטיסט, אבל סתם, מכירים אותו הרבה זמן. כמובן אני נורא מתרגש להיות כאן, זו תוכנית מאוד פופולרית. אפשר להשיג ברדיו ב-123 קילו אה, חשבתי 120 שעות שקל. עוזי כבר מכין זה, לא לא. אז מה אתה שומע? יפגני, נכון? כן, יפגני. מה אתה שומע? מה אני שומע? אני בעיקר אוהב לשמוע גלגלצ. זה בעבר. אני שומע את הציניות. לא, זה לא מצוין. לא, אני מבין... יהיה בו חלק מהשאירים מהגלגלצ. אני בעיקר אוהב לשמוע על גלגלצ. 88 ממש לפעמים. כן, זה כשאני נסעתי איתך בעבודה. נכון שיש פרסומות בגלגלצ. איזה לוק. מקצועי. אני שמתי את שלי על שקט. יש לבניס טלפון, אז אנחנו פשוט נאלצים להפסיק עד שהוא יחזור. אז רגע, אני אסביר לך למה אני שומע גלגלצ, כי דיברנו על זה כבר, ודיברנו על זה שכאילו שומעים גלגלצ בגלל שלא רוצים לחשוב על מוזיקה. כן, בדיוק. לא, לא, אני מסכים לזה. אז יפה, אז אני בדרך לעבודה, אני רוצה לשמוע משהו ולא לחשוב על זה. אתה צודק לגמרי, אני גם. אני רוצה משהו שיעביר לי את הזמן. אז בגלל זה אני שומע, לא ברור. אני גם, אני גם, לא, לא, בגלל שאתה גלגלצ, כן, אתה צודק, אני גם כזה סקרינס רבל לא על זה ידוע. אז פה, אני תמיד אוהב את 88', כי יש שם, בדיוק היום היה, אני מתחיל לשמור 88'. לא, אבל כשאתה שומע, נגיד, אבל כשאתה שומע ג'אז, אז אתה צריך לחשוב על זה. ברור, אז בגלל זה בג'אז אני מעביר לגלגלצ. אתה מעביר לגלגלצ? כן, כי אני לא רוצה לשמוע מוזיקה. וואו, עכשיו, לא, ו... עכשיו לגל... חלק מהאנשים פה עושים לך... לא, אני מעביר לגלגלצקי, אני לא רוצה לשמוע מוזיקה, אז בגלל זה. אבל היום שמעתי, תקשיבו, זה היום, למה אתה תקשיב? היום באתי, נכנסתי לאוטו ב-16, ואז אני שומע כזה, כאילו, נגינה איטית כזאת. כי כאילו היום זה עיטית. ערב יום השואה. אז זהו, אז, אז לא. אז אני שומע אה, נגינה איטית, ואני כזה אומר, בוא'נה, זה נשמע כמו סטון או דרון, כאילו, מה, מה הסיכוי שיהיה זה... דרון? זה היה ערך. את הלהקה הזאת, דרון מת על כילות. אחזאתי אמרת זה משהו שלמה לא, לא, לא שלמה זה היה איזה להקה, ושמרו את זה ב-88', כאילו מה הסיכוי ש... ואז כזה הוא אומר בסוף השיר, טוב, עכשיו זה 4 ו-15 דקות, כאילו זה שיר אחד, 15 דקות של שיר. פשוט דרון שם את זה, וזה די מגניב. טוב, עכשיו נתחיל... אני מוכן. את השירים, אז נתחיל עם הקלאסיקה. אתה רוצה להגיד? כן. שאני אגיד אותו. אז נתחיל עם בלג סבב פרנר. רגע, לא? מה, מה אני אמור לעשות? 아, אה, פשוט לשמוע ו... ואז אחרי... אתם תשאלו, תשאלו לא, אותך, אחרי... אני פשוט אמור להגיד אה, משהו. להגיד מה, מה, אבל אנחנו נזרום כזה, אנחנו נשאל אותך וזה מה אתה חושב, מה אוקיי, זה, כי... מה אתה שומע פחות, מה אתה אנחנו בחרנו את זה נכון, מ... כביכול מקל לכבד, אבל לא מגיעים לאיזה משהו טוב, רוב השיעים פה די קליטים. יש לנו פה עשר שירים, מהם, לא יודע. מקל לכבד, אז השיר הראשון הוא פופ? הוא כזה, כן, הוא כזה yeah. רוק שנות ה-70. עכשיו, התחלנו מ-Lexar of Paranoid, זה שיר קוראים Warpeaks. עכשיו, זה סגנון אבי מטאל, שזה סוג של הארד רוק וקצת מוזיקה יותר כבדה, השפעה של בלוז, הרבה דיסטורשן, זה התחלה כזה. והלהקה הזאת ספציפית, אתה יכול גם להצטרף. אני מקשיב, אני חושב טובה, זה מעניין, זה קשור יותר ממחשבה. את האמת יש פה כזה, לקחנו קונדורסי קונטור מוויקיפדיה העברית, גם אני עושה את זה. אז אני גם, אבל הבעיה שפה הוא כזה סאונד גיטרה יותר כבד, דריק אצלה, התחלתי. אה, זהו, אז ההבדל היה, לתלמידים, שכאילו ברוק הרגיל, הם זה היה מושפע מהפלוס. אבל גם, שידע לך, בלקס אבא, אתה תראו, האלבום הזה ממש ממש מוכרע. כן, אבל פחות, הם יותר משתמשים בקו החיאל הזה. כן, זה פריטון. כן. זה מה, מרושם, לא משתמשם? כן. gathered in their masses just like witches at black masses evil minds at plot destruction sorcerer of death construction in the fields of bodies burning and The war machine keeps turning <laughs> Death and hatred to mankind Poisoning their brainwashed minds Oh, Lord, yeah! Oh, Lord, yeah! אוקיי. אני לא יודע, אני נהניתי, לא יודע. מה אתה חושב ככה על ה... אני אגיד לך מה אני חושב. כן, על הווייב. על הווייב. קודם כל, הווייב. אתה רואה, אני כבר יודע את הטרמינולוגיה. באמת, זהו. עכשיו הופתעת, נכון? נכון? כן, אז, תשמע, אני מאוד אהבתי את ההתחלה, היא הייתה רגועה. אני אוהב את ההתחלה, באמת, זה היה כזה מין... לא יודע, הכנה למשהו. כן, לא בגלל זה, אני אוהב את בכלל ההתחלות של שירים כאלה. זה נו. ואחר כך, זה דרך כלל מוזי רוזבון. כן, הוא אמר לי שהוא אכל יונה. דיברנו מלא, ומוזי אמר לי שהוא אכל יונה. כן, היה שם כל מיני דברים, בטעות. כי הוא אכל יונה, ואז הוא אכל בטעות גם... זה היה יונה לא, בהתחלה זרקו לו הטלף. הוא חושב שזה עטלף אה, צעצוע, ואז משך אותו, ואז עטלף משך אותו, אז זה הולך. רגע, כזה. אז הוא הפך לעטלף? אה, סוג של... רגע, אבל... אז הוא יכול להפוך, אז הוא ערפד עכשיו. זה ביתמן. אה, זה בית. בסרט האחרון, אה, זה לא אה, בטמן. זה מסביר עוד. זה עוזר זה... כן. אוקיי, אמ�... אז כאילו ככה... וההמשך... כאילו מה... כאילו... כאילו... כבד כזה, מה? או, לא, או ש... לא, זה לא היה כבד. או שלא, <בא> לא לא כבד. קליט כזה, מה? זה לא היה כבד, זה היה קליט. אבל כאילו איפשהו באמצע איבדתי אותו. אולי בגלל שנכנסת לדיבה. יכול להיות. לא, לא, לא. יכול להיות. בקלות זה שיר על מלחמה, רולפיל. זה שיר די מפורסם. יש שם גם כן בהתחלה, אני... יש שם את הסרינה הזאת, נכון? עבדת על הסרינה? נכון, אני לא טועה. אז נשמע די מטעים על מלחמה. אבל אני לא כל כך הבנתי, כאילו, אתה יודע, כשאמרת לי שזה heavy metal, זה לא מה שציפיתי שיהיה אבימטה. זה בהתחלה? כי זה היה קרעי שזה... לא, סבבה, אבל דניס אמר לי שזה יהיה אבימטה, ציפיתי למשהו הרבה יותר כבד. וזה היה כזה ממש רוק קלאסי של שנות ה-70. אבל אם אני הולך עכשיו לשמוע רוק קלאסי של שנות ה-70, הייתה לך איגלס, צבבה, או... זה שם יותר כבד. זה שם יותר כבד. נכון, אבל איגלס זה באמת דומה, מאוד דומה. כן, יש להם חלק מהשירים כזה יותר דומים, וחלק יותר כזה... אבל השר כבד, הריפים יותר כבדים, אין מה, אין פה... לא, מה שקורה פה זה לא יאומן, אתם צריכים להתקין כאן מצלמה, כאילו, אני חושב שזה יעלה בהרבה יותר את כמות הצביעות. אז האמת, יש כאילו את הלהקות הקלאסיות, אם אנחנו נושאים... אה, אתה יכול לעשות את העבור לאיירון מיידן הזה. זהו, אנחנו נעשה אחר כך. אבל נגיד אנחנו, אפילו נשים עכשיו את לד זפלינג, עדיין בלג סאראפ יש להם את הסאונד הכבד, גם, גם, זהו, אבל אני חושב שזה היה מאוד דומה לזה, לזה פגענו. ממש דומה, כאילו. כן, כן, אבל יש להם וייד קצת אחר, אבל לא משנה. סבבה, אז אנחנו עכשיו ממשיכים ל... עוזי, אני חושב שקודם צריך לגמור לאכול, ואחרי זה תלך לדבר. כאילו, בזמן כן. ה... כן, לא, אבל הרוב... אתה, במקום רוצה, בהתחלה, אתה, אתה מימים, רוצה... אתה רוצה... ואז אני... אני לא אוכל ומפסיק לאכול. אתה אחלה. רוצה ככה להסביר קצת על הלקה הבאה שלנו? זה כמו בעצם עוזי אוסבורן, שאכל את היונה בזמן ראשון. כן, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> מה את... איזה שהוא, זה רמבוקל ביש? כן. from my mind what did I see Can I believe yeah. that what I saw that night was real and not just fantasy just what I saw in my old dreams were the reflections of my walk staring back at dream. זה vale. היה da... okay, no... number of the beast. כן, שיר נהדר, ממש... כן. איזה שנה זה היה? 82? 82, כן. זה נשמע הרבה הרבה יותר חדש, יחסית לבלק סאבה. סאונד, גם בסאונד נשמע כזה... אני חושב שהם פשוט נשמעו טוב. נשמעו, אני מתכוון מבחינת סאונד. בלק סאבה, אבל אני חייב להגיד שאם אתה שומע את השיר בלק סאבה, נכון, הוא ממש מלחיץ, הוא גם עכשיו מלחיץ עם הרעש של הגשם, ואחרי זה של ההפרעה. זה בין סאונד כזה יותר חדש, פחות כזה, לא מנסה לשמוע עתיק כזה. אין מה לעשות, אבל זה באמת היה, אתה חושב, טוב, איי. רגע, אבל זה היה כבד כאילו? 82. אתה אמרת לי כבד, אני לא לא לא כבד, זה 82, יש לך 40 שנה שלך. כאילו היה לך רק אז שנות ה-70. וקצת, לא יודע, פאנק, אז זה השפיע, אז הם אמרו, נעשה משהו יותר מהיר. כן. זה גם, הם באמת מושפעים מהרבה דברים, גם מוזיקה קלאסית. הם נגיד היום מושפעים מהשתי הדברים הראשונים שלהם, היה שם קולדיאן, שהוא היה מאוד מושפע, מה זה מושפע? הם ממש כמעט דאקה פאנק כזאת, הוא היה נשמע, לא יש דאקה פאנק כמו סקס פיסטוס, אבל היה להם את הקאפאנקיות הזאת. פה הם כבר הלכו קצת יותר לגודל. אז אני אגיד לך מה בהתחלה. רגע, שנייה, שאלה, מה אתה חושב, מה אתה חושבים במטר? מה נראה לך? עד עכשיו אני ציפיתי למשהו הרבה יותר, קצב הרבה יותר מהיר. כמו ליביסקיט כזה? לא, מה הקשר? אה, לא, לא יודע, אני לא יודע מה אנשים רושמים. קצב הרבה יותר מהיר והרבה יותר רעש. אני לא יודע איך להגדיר את זה אחרת, אבל זה מה שציפיתי. כן, אז היו עושים אז אתה תקבל את זה. כן, זה כאילו עוד 82. תראה, העניין של הרעש, הכול יחסי, כן? אני יכול לשאול לדיד לך... לא, רגע, שנייה, אני אגיד לך מה אני חושב על זה. כן, כן, סליחה, סליחה. אז אני חשבתי בהתחלה שזה התחיל בול כמו בלינק 182. ההתחלה... לא, לא, ההתחלה... תפסיקו להקליט. ההתחלה זה השמיע... כן, יש מצב שזה כזה פאנק. זה פאנק כזה, כן, טקטק. אחרי זה, כאילו... כן, אתה רואה, זה ראיית עולם אחרת, זה יפה, כי אני בלינק, כאילו, אני חושב על אלה. אתה שים בלינק מול זה, ואתה תראה שזה ההתחלה עם מרצ'מאן. אני חושב שאני לא את הלהקות האלה. אה, בסדר. אחר כך, כאילו, מתי שבאמת הקצב יתגבר, אז הבנתי, כאילו, שזה כבר לא רוק, זה משהו אחר. כן. כן. כאילו... וואו, הוא את הדמעה עכשיו. <laughs> no, no, okay. Okay, okay. Um, וברגע שכאילו הקצב התגבר, mm -hmm. אז כאילו פה כבר... חשד את הדבר. פה חשדתי, <Okay. laughs> פה חשדתי, uh, וזה נשמע לי קצת שונה. זה משהו שאני מתחבר אליו, ראית שיש לו קול מאוד חזק. גבוה, כן. שוב, אבל פה אנחנו... זהו, האמת שהכל קצת מוזר לי, כאילו... אתה צריך לשמוע את הלהקות, אנחנו שומעים עכשיו כזה... קצת מוזר לי כי אני לא רגיל. כן, גם לי דרך אגב, פעם ראשונה את איילון מיידן, אז מאוד השכיר לי את די יודע, גם הוא, ברו זיקנסון, די מושפע מ... מהלהקה הזאת, מהזמר שם, מיאן גילן. מבחינת סאונד, גם שוב יש להם קול גבוה ויש להם שירים מהירים וזה, אז הוא גם, גם שמעתי אותו שר את Smoke on the Water. תקשיב, זה נשמע... האמת, אם אני מדמיין את זה, אז סמוק על the water הוא שר גבוה. ויש לו את הכריזמה אחרת, אבל מבחינת קול וקובה... ההוא שר כזה יותר עם יש לו קול יותר גבוה, ברוס דיקנסנד יש כזה... והדרוס, לא, מידי פרפר הוא שר כזה יותר עם אוויר כזה, ו... וברוסווי הוא יותר שער כזה. יש לו יותר בסרוויין, נכון? יש לו כזה... כזה מהממ... כזה... אתה יודע, נגיד צ'יילד זה מתי שהוא צועק, אתה זוכר את השיעור הזה? יותר אנרגיה, הרבה יותר אנרגיה. אני אגיד לכם מבחינת כל את מי זה הזכיר לי, את לד זפלין. לד זפלין, תראה, שער כאילו גבוה. אז זה מאוד שבנה, הזכיר לי. אני יותר. חושב שבוס דיקנסון יש לכל יותר חזק מרוברט פלאנט. יותר גבוה? אה, לא, חזק מבחינת לא גובה, אלא חוזק. הוא פשוט אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כאילו איירון מיידן, אה. איך שאני זוכר זה גם השפיע בעצם על הפאור המטאל. כל כן, הזמרים כן, כן, של כן. היום ושל אנחנו... הפאור המטאל, כלומר אוקיי. כולם ניסו להשאיר לא, בקטע, לא הם ניסו להשאיר בצורה כמוהו, שזה קצת כמו אופרה, כן, אופרה תקרא, ולעומת, ולעומת דיפרפל שזה עדיין כזה קצת רך, יותר כזה סקסי, אתה יודע, רואה איתך לרצות כזה, להדליק נאום. אבל דיפרפל שהכל מאוד חזק, הוא מאוד מאוד... מזכיר את איירון מטאל ממש, כאילו הם כמו שלח כזה אחד אחרי שני, כי גם <iałem> מוזיקה פלאסטית מנגנים וגם גיטרות כזאת, גם סאונד של דיסטורשן היה טוב יאללה, הבא, נכון, עכשיו בדיוק דיברנו על פאוור מטאל, עכשיו מה זה הדבר אוקיי, אני... לי נשמע כאילו פאוור מטאל הולך להגביר את הקצב. בדיוק, אז <עזק> זה, כזה, זה, זה כאילו, איירון מדה <עזק> mm -hmm. הם המצאו כזה, סוג שהם המצאו קצב כזה, שזה לא כמו, כאילו אתה רוכב על סוס כזה, דגדן, דגדן, דגדן, דגדן, דגדן ואז לקחו את זה לפאורמטר. נראה לי פספסנו אחד, נראה לי פספסנו את אבל... אנחנו עכשיו נעשה קודם את פאורמטר, ואז יותר שני. זה יפה שהם מסודרים בתחנות הרדיו הזאת. מבחינת היגיון, אני חושב שקודם, זה טוב, אז מה... אז תראה, קודם כל, פה ישר היה קצב מהיר. כן. משהו שקצת בהתחלה הפריע לי, קצת, אוקיי. ואחרי זה זה כאילו נהיה... נהיה, זה זהו, נהיה אה, בגלל שזה היה כאילו קליץ... כן. כאילו לאט לאט התחלתי להתחבר לזה וזה ממש לא הפריע למה לא, שהיה בהתחלה. אני כאילו, חייב להגיד שגם ראיתי שזה לך שיער פתאום ארוך ונהיה לך... זה קצת כמו פופ, כאילו זה קצת פופ טיפה. זה... כמו ברייקינג דה לא, שגם ברייקינג דה לא, אם היית הש, כן. משמע כן. את זה למישהו, זה נשמע <laughs> כמו שיר כזה שפאב. אין לנו בעיה נגד פופ, יש לך אומנים, יש לך בדיוק פרינסטלו, אבל זה לא כזה, השאלה אם זה פופ או שזה פשוט שיר קליט. לא, זה לא... כאילו, זה שיר קליט, מה... שיר קליט, ואל תשכח שזה לפני כמה. איזה שנה האלבום הזה? 88. עכשיו, זה הפארט 2. פה מנגן גיטרית שאנחנו מאוד אוהבים. שהוא... אה, קאי ינצל? כן. שהוא אוהב לגמרי. הקול שלו באמת היה הרבה יותר, כאילו, אני... לא, אני הרבה יותר התחברתי לזה מאשר לקול הקודם. זאת אומרת, לא, הוא לא היה גבוה. הוא, זה, הוא, זה, הוא yeah, ספציפית yeah. פה, יש okay. שירים באלבום שהוא שר וכולי ממש נגיע <laughs> ל... לא, אני עדיין לא חושב, אני, שזה יהיה במטאל, okay. אני, כן, <laughs> אני כן, אבל חושב שזה מטאל. זאת אומרת, זה... זה כבר יותר... Okay. כן, אבל ספציפית אני חושב ככה, בגלל הקצב. תראה, אנחנו בדיוק דיברנו, ששכחנו להקליט. תסגור את זה. אנחנו פשוט פה שותים בצ'רובקה כזה וזה, אז אמרנו על... אתה עושה פרסום עוד עכשיו? כן, בצ'רובקה. בצ'רובקה. בצ'רובקה. כמו עכשיו בדיוק. כאילו חיברנו כזה בין איירון מדן להמשך. עכשיו איירון מדן הייתה בדיוק באותה תקופה מאוד מופנית בשתי גיטרות. מה שאמרת בלודו. מנגנים כזה הרמוניות. ולפני זה, אם אני לא לי... כאילו אני אשאיר... מה? נגיד, זה כאילו אני אשר, או שתי אוקטבו, נגיד, מה כמו הקפלה כזה? כמו הקפלה? כן, ואז כזה, כן, משלבים כזה קולות, וזה יוצא ביחד יפה. כן, אז אלון מנדלם עשו את זה אז עם שתי גיטרות, עכשיו הם יש להם בכלל שלוש גיטרות, אז יוצא להם שכל אחד מנגן איזושהי פיסה, ואז אם אתה מקשיב לזה, זה כאילו, נשמע כזה ככה. עכשיו, זה עוד דקה לפני זה עשו את זה, פינדיזי עשו את זה עם שתי גיטריסטים, ופה גם כן באלווין הם עושים ממש שתי גיטרות, זה נשמע מצ הם נכנסים אחד בשני כאילו בתוך הסולו. בחסות הם... בצ'ירוב, ככה. בצ'ירוב, כן, בצ'ירוב. <laughs> <laughs> בהתחלה זה התחיל כזה כאילו יחסית חלש. אבל מה שעכשיו <laughs> חשבתי מעניין, שכאילו החבר'ה האלה, שהם עשו את זה, כבר היה, זה, כל זה כל אחרי שהתחילה טראש מתה? <laughs> כן, זה שנים ושבע. אז וכאילו, והם. עדיין <laughs> נשארו בקטע הזה של... <laughs> דרך אגב, <laughs> אגב הם <ומה> <laughs> גם? לא, לא, לא, לא פתאום גרמניה. גרמניה. אה, בסדר. עכשיו כאילו בגרמניה יש כזה מדינות יותר פופולרי שם דווקא... אני יודע. בגרמניה גם טראש, אבל כאילו... עכשיו למה הם היו מושפעים ממרודיה? כי יש להם את סקורפיונס. גם ויטריסט. גם... למה חשבתי שהם רוסים עם סקורפיונס? סקורפיונס? כי אני פה. סקרפיונסקי? לא, יש רק אחרת סקרפיונסקי. אה, ילד, הכל שם נשמע קצת רוסי, שהוא ככה... אתה רוזי יותר לא, יש את בת שלו כאן. לא, הוא מתחיל להיות מושפע מאיתנו, כאילו, דניס ווייבגני. לא, אתה די בטוח, כאילו... די בטוח. די בטוח. קודם כל קוראים לו קלאוס מנה. אז כאילו, כבר לא. הוא כבר והודו שמיד, סקולפיונס, הזמר שלהם, אני אגיד לך בדיוק, נראה לי קלאוס מנה זה הזמן שלכם להגיד, איך הוא לא יודע את זה? זהו, כאילו, מה אתה לא יודע? אני יודע, אבל אני לא אומר לך טוב, אז שיר הבא, עכשיו אני חושב שעוזי, לא? יאללה, אני. כאילו לא שיר הבא עוזי, אלא... אני אעשה זה ודאף, ואתה תעשה את הבלק והגריינד קור. יאללה, אני אוהב את זה. זה אייפד? מה זה? לא, לא. קיצר, עכשיו נדבר באמת על... עכשיו זה קצת יותר כבר. זה עכשיו נהיה יותר... עכשיו זה באמת מטאל. שוב, אנחנו... אמרת שזה ספיד מטאל, אז לא הבנתי. עכשיו זה ספיד טראש כזה, מה שהיה... אנחנו לא עושים יותר מדי, יש יש עוד ז'אנלים, אבל לא יכולים הכל, כי אז זה היה... מה שאנחנו הכוונה... זה העיקר כזה. כן, העיקר הנקודות. עכשיו, העניין הוא שאתה לא צריך לחשוב שאנחנו התחלנו ישר לשמור מוזיקה כבדה. כן, התחלנו ממה שנחשב מקודם. כן, מהדברים הראשונים. זה הלהקות שאנחנו התחלנו, וגם באלון היה לי קצת כן, הייתי חלש. אז זהו, מטאליקה באמת, טראש מטאל, ספיד מטאליקה. מטאליקה אתה מכיר, נכון? כן. אז הם, זהו, הקטע שיש להם את האלבום, האלבום שהרוב מכירים זה האלבום השחור, אבל זה אלבום שהוא כבר קצת יותר, הרבה יותר רגוע. שמטאליסטים פחות או רבוויזם. אתה יודע, אני לא חושב שהוא... של בלאדו כזה. אני לא חושב שהוא רגוע. אלבום אני חושב שהוא גם איטי וגם... פחות מסובך, בסדר? הוא אלבום מצוין, הוא אלבום כיפי, אבל... בקיצור, אז טראש מטא זה בעצם חלה של המטא ליותר בארצות הברית, כי עד עכשיו זה היה הכל באירופה, אמרנו אנגליה, גרמניה, ופה בעצם היו להקות שהם הקשיבו ללהקות האנגליות בארצות הברית, והם רצו גם, כתוב פה, זה מהרייטר מוזיק, שהם רצו למדוד, למנות, למרוד בסצנה של הגלם, כי בשנות ה-80 היה את כל הקטע, בלית, כן, כן. בארצות הברית היה כזה סצנה שזה כאילו היום, אני לא מבין איך היה יכול להיות קיים משהו כזה, את יודע כי ש... כולם שם התאפרו כמו בנות, וזה היה פופולרי כאילו בארצות הברית. אני אוהב טוויסט אציסט קודם כל, אבל... עם פאות? כן. כאילו שנות ה-80, פאות כאלה גדולות. אתה יודע, זה מצחיק, מה כל העניין של גלם מטל, עם השיער וכל זה. הם ראו שמטל הולך. דבר באמת הולך, כמו זהו, הם עשו את זה מצחרי לגמרי. עכשיו שוב, היו שם להקות טובות, כזה של הסרט, וזה הכל כזה, תמיד יש את הליד, את הסולו. מה, מתי שיש לבחורות כזה, זה לא בחורות, זה בחורים. אה, אוקיי, אז התבלבלתי. היו שם כמה להקות טובות, והיו שם כל מיני דברים מגניבים, אבל הכוונה שכמו כל דבר, הנאום מטר הולך, אז אנחנו נוציא עכשיו עשרות להקות. זה כמו ש... ואז באיזשהו שלב, זה כמו גראנג', בגרנ... לא. וכמו ניו-מטאר, וכמו כל דבר שהוא זה, הולך, ואז הם... כזה, יש, זה... יש, יש אה, עודף של זה, כמו בכל דבר. אי אפשר גם את זה יותר מדי. כן, שם זה. וכזה... אז... כזה... כי זה זה די פרופי כזה. כן, זה ולא, כמו ולא, בפאנק, ולא, אחרי רוק פרוגרסיבי, היה שם הרבה... הרבה זביעויות, אנחנו רוצים עכשיו משהו אגרסיבי, לא רוצים עכשיו את כל הדברים האלה. קיצר, אז זה... מולד... זהו, ואז החבר'ה של מטאליקה וסלייר, מגה הם בעצם... כן, עוד כמה להקות. ועוד הרבה להקות, כן, זה, זה לא, אנחנו... וגם yeah. בגרמניה כמובן, yeah, בגרמניה yeah. הם yeah. ביחד, כאילו, אתה מאוד אוהב את זה. יטור, זה קריאי ועוד ו... כמה. זה, yeah. ו... אז זה בעצם הם התצבן, נמאס להם בארצות הברית. Ah. הם צאו כזה, בטרש, סגנון הרבה יותר מהיר, יותר אגרסיבי, פחות מלודים, יותר ככה שירה אגרסיבית, וטקסט, וגם הליריקה, כאילו, יותר הלימה okay. בנושאים של מלחמה, וזה. פוליטיקה. לא, לא שרים כל הזמן על בנות, ותיאוריה. חברה שלי, זהו. אהבה. מה... דרך אגב, הבעל של פאמל אנדרסון הקודם, תומי לי, היה מתופף של פויסלו, מקד... לא, מה שאמרתם, הם, הם... אתה מכיר את פאמל אנדרסון? כן. Okay. זקנה כבר. ובעצם, גם מה שחשוב בסגנון הזה, זה שכאילו, כל הנגנים ש... שה... כשניגנו את הטראש, הם המציאו סוג של, שחיללו טכניקות נגינה, שמשתמשים היום בהם בכל הסגנונות, בפרוג, בדף, בכל זה. כל מיני סגנונות, רמולו, פיקים, כל המיני דברים, אני מאמין שהם המציאו את זה. הם יש לך, בוא נגיד שאני לא הם ניסו לעשות הכי מהיר, הכי חזק. אז טוב, אני כבר מפחד. מטאליקה ארד ולייטינג, כן. 84. יאללה, נשמע. זה כבר מטאר? זה כבר heavy מטאר לגמרי. זה היה בהתחלה נורא מוזר. הקצב היה הרבה יותר מהר. ואז כאילו התחיל השיר. אני אישית לא אהבתי את זה שהקול שלו נבלע בגיטרות. כאילו לא שמרו, לפי דעתי, לא שמרו אותו כאילו, ואני לא הצלחתי בכלל להבין את פה אני כבר לא מבין כאילו מה הוא שר. עכשיו, מה שעדיין היה מוזר, אתם רוצים ככה, הם הולכים להראות לי איזה משהו. עדיין, מה שמוזר זה שכששמעתי את זה לאורך זמן, כאילו התחלתי קצת פחות לשנוא את זה. כן, זהו, זה לא כזה קיצוני, זה חוזר על עצמו. כאילו, זה היה כזה סבבה, כאילו, לא... אם נתחיל לקנות את הדלק, אנחנו בדיוק... הזכרנו לעצמנו, אמר ליריקה שזה בן אדם שיושב בכיסא כשמלי, הוא אמר שהוא הורשן והוא כבר מחכה למוות. אבל למה אני צריך לקרוא את הליריקה? למה אני לא יכול להבין אותה מהמילים? למה כשאתה שומע ביונציה אוריאנה אתה מבין מהמילים מה ששאלו? אני לא שומע ביונציה אוריאנה, אבל כן, אני מבין. רק אם אתה מתרכז. כן, אבל אפשר להבין, אבל צריך להתרכז, כאילו אם אתה... קודם כל זה לא שפת מה שפת אם? דבר שני, יש שם דיסטוריה, דבר שלישי זה להקה קטנה, נכון? להקה קטנה, אני לא יודע מי הפרודיוסר של סאונד, שהקליטה מ-84. כן, בהמשך זה נהיה יותר אה, סאונד. זה נהיה יותר, סאונד אה... יותר טוב, אבל זה לא משנה, כאילו, אה, יש סגנונות, גם היפופ. זהו, נראה לי היפופ ש... היפופ, ש... אתה לא תבין כלום. לא, אבל, אבל, אבל יש, נגיד, נראה לי, נגיד, פופ, היפופ, הם שמים יותר את ה... שירה אולי הם, יותר מקדימה. הם לא את השירה, הם את לא הפזמון. כל כן, שם אתה כן. לא מבין כלום, כל שם הם, הם מדברים לא, שטויות ברור, שם. ברור שם שיש, שיש עוד סגנונות שקשה להבין את המילים. אה, אה... חשוב להם הגיטרות באותו כן. מידה כמו השירה. כן, הם שמים כן, כן. הכול, מנסים בעצם. לעשות הכול רועש. אבל עדיין, זה, זה שירים די פוליטיים. בכלל, מטאליקה זה מאוד פוליטיים וחברתיים, ויש כל מיני, לא, מיני לא ישר. אה, יש מדליק. יותר כבד מזה? כן, זה רק התחלתי. יאללה, בוא נסביר. רגע, מה עכשיו? זה בלקו או זה? לא, גותיק שזה סבבה. אנחנו ככה לקחנו כל מיני דברים. אז אני אתחיל על גותיק. עכשיו, לא חובב גדול של הסיגנון הזה. אני חושב שיש אחלה להקות, אבל זה לא עניין של לא חובב, פחות התעסקתי איתו. גם אתה, אני מאמין שלא... גם אני לא. אז מה אנחנו נשמע? חכה, אני מסתכל קצת על הסיגנון. זה כזה שילוב של מוזיקה איטית. לא, זה יותר איטי כזה, בדגש. הם כאילו רצו לעשות... חלק מזה זה אדום, שהם רצו לעשות כמו הבלק סבאפה, ישרם לעשות משהו איטי. אדום כמו משחק? כן, הוא מושפע לא, אבל... אדום כאילו מהמילה, שזה אומר כזה, משהו כזה, מפחיד יותר, אפל כזה. ולפחות, זה לא פוליטי כל כך, זה יותר כזה, אתה יודע. מרושע כזה, עצוב גותי, אתה יודע, כמו... אתה יודע, כשאומרים לי דום, יש לי את האווירה ב... עוד מעט יוצא דום. משהו כזה, תיאטרלי, כאילו, כזה. גם משתמשים הרבה מקלידים, וכל מיני כלים שנותנים לך אווירה, ומוזיקה איטית, זה מוזיקה איטית ודי... Kil��ranch. <ruled> <seguinte> מה שיש לי בראש עכשיו שאתם הולכים להשמיע לי איזה שהוא סרט עם הסצנה. כן, זה בכיוון הזה, כן. אבל יותר רומנטי, תחשוב שכמו, איך אומרים לזה, טווילייט זה? איך אומרים לזה? לא, אלה מדומים. אבל יש גם איך, עברת לטווילייט, אפילו אני לא... תחשוב שתי הרפדים גברים. תעשה די. טוב, אני עצרתי אתכם אפילו באמצע. כן, לא, בסדר, זה השיר ככה הוא... תשמע, <laughs> לא ציפיתי להתחלה רגועה. לא, לא ציפיתי להתחלה כזאת בכלל. אמרת, כאילו, שמתקדמים. אה, כן, אבל פה אנחנו ו... עשינו קצת ימינה, כזה לא... ימין ושמאל. <laughs> ממש לא ציפיתי לזה. <laughs> הוא, לא, הוא לא אמור להיות יותר כבד מתואר <laughs> שם. אני הוא... אגיד <laughs> לך מה, אפילו <laughs> אהבתי, ממש אהבתי כן, את ההתחלה. כן, אבל מה זה ממש... עד שהוא התחיל <laughs> לשיר. אוקיי. פה כאילו ממש אה, אה, אה, כבר אה, לא התחברתי. אבל זה מעניין, מה. שאלת למה יש שתי זמרים, נכון? כן, שאלתי למה יש... יש להם... אם אה, זה שני זמרים. כל מיני להקות. כי בהתחלה ש... הוא, הוא... כאילו הוא, שר, כן. הוא כאילו שר, הוא כאילו שר באופן... אגרסיבי יותר, כן. כן. אגרסיבי יותר. אז בדרך כלל יש להם, הם יודעים לעשות כל מיני סגנונות שירה, ויש גם זמרים שעושים בכלל כמה, כמה סגנונות מכל מיני גאולנדים וזה, כל מיני כאלה. עושים הם... ביחד כזה, למשל, כן, אבל... אה... אוקיי, נו, מה עוד? שמעת שזה מלודי? שזה פחות אקנסיבי מטרה? שזה יותר כזה... מה הכוונה מלודי? כאילו, אולי אני לא מבין. כאילו, זה לא... אתה מרגיש שאתה שומע שיר כזה יחסית רגיל. כן. זה לא... לא, לא הרגשתי רגיל. כאילו, ההתחלה הייתה ממש טובה, כן, ואז כאילו, אני חושב שבגלל הזמר. תראה, אני חושב שאת האמת עכשיו... הקצב היה יותר איטי, אבל הזמר היה הרבה יותר אגרסיבי. ואני פחות התחברתי לזה. תראה, הדקוניאן טיימס, כל האלבום שם, אני זוכר ששמעתי אותו בזמנו, הוא כזה... הוא בסגנון הזה, אבל הקול שלו, את האמת, עכשיו שאני שומע, הוא טיפה מזכיר גראנג', אני לא יודע, נכון? יש בזה משהו גראנג'י? משהו פראג'י, מלסינג שיין, כזה... קולות מחוספסים כאלה, עזוב שיש גם סגרה אוליינג וזה, אבל יותר מחוספס כזה. אז אתה אומר שאת זה לא כזה אהבת. לא, לא, רק את ההתחלה. ההתחלה הייתי שומע, זה... כן, ההתחלה יפה. הייתי שם את זה במקום גרגלצ. כן, עכשיו אתה... מה? פרוגרסיבי. אה, שיזו. אה, הופה. כן, זה פרוג מטאל כאילו, מטאל פרוגרסיבי. שהוא בעצם שילב בין האבי מטאל לרוק מתקדם. אתה זוכר שלמדת בכיתה שהיה שם, אז כשלמדנו בשיעור שהיה, למדנו איזה משהו על מוזיקה. והיה שם על כביכול מנגינה רוק יותר מתקדמת, שהשתמשו בכלידים, שהשתמשו במנגינות יותר מסובכות מהרוק הנורל המקורי, אז זה שילוב של וקצת מהירות של מטאל. כן, אני רצוי לעשות משהו מורכב. אז אני הולך לשמוע... אתה לא הולך לשמוע משהו מאוד מאוד... אז אני הולך כנראה לשמוע, לא אני מצפה למשהו מסובך. השאלה אם אתה... כאילו רצו לעשות משהו יותר כזה אומנותי, עם כל מיני עיבודים, כל מיני חילים, ובאמצע לשים כזה את המטאל הרגיל כזה בין לבין. מה שאמרנו שהמוזיקה נהיית יותר כבידה, יותר אנחנו לא עושים את זה כאילו, לפי הקובץ, זה גם קצת הולך ימינה ושמאלה, כי יש מצב שזה יותר איטי, יש מצב שזה יותר מהיר, אבל הכל יותר גבוה, יש מצב שזה פשוט יותר מסובך. אבל אחר כך יהיו לרכות יותר כבדות ממש, כאילו זה ממש התקדמות של פרש. יאללה. אוקיי, הבא, זהו. עכשיו תמיד אתם מתנגדת ברקע. כן, אני שומע. אני יכול להגיד שאני אוהב את זה, אבל נראה לי הייתי שומע את זה יותר טוב. זה לא אני אמור להגיד. אם לא, הזמר, לא, אני לא את הזמר הזה. יש כזה חצי, חצי אוהבים אותו, חצי לא. זה אלבום הזה בסדר. בסדר, אבל. לא, אורח ואתם מדברים, אין שום בעיה. סבבה, סבבה, יאללה. כאילו אני חושב שההתחלה הייתה מצוינת. אתה בחור של התחלות, אתה כאילו בעל הסקס, אתה אומר, טוב תראו את המכנס, אבל כבר לא בעל. האמת שהמילים הרבה יותר ברורות של הזמר. יש פה קטע שעכשיו הצלחתי להבין כאילו את המילים, להבדיל מהזמר הקודם, שלא הצלחתי. ואז שוב הגיע הקטע שהקצב נהיה הרבה יותר מהיר, ואז אני פחות מתחבר לזה. כמו שאמרתי קודם, אתה רוצה להתרגל לזה, זה משהו שאתה לא ב... אבל הסתה לב שהשיר, אנחנו גם קצת איברנו את זה כי יש... כן, זה יותר מורכב. מה זה איברנו? עכשיו מתנגד ברקע, אבל אנחנו כאילו יכולים לוקחים טריק. איזה טריק, יש פה טריקים שאפשר טריק, זה מסובך. זה כאילו מקודם עשינו משהו אחד. כאילו מעבר אבל עכשיו זה משהו אחר, ולא עברנו. כאילו אתה חוזר בזמן. כאילו לקחנו משהו מהעבר, ושמנו אותו עכשיו בסדר, אחי. בחור תולעת. בחור תולעת. שמת לב אבל שהשיר שאנחנו ככה העברנו אותו, והוא בחלקים. אתה רואה שיש לך כזה חלק, כזה חלק. זה השיר של שמונה דקות, אני מאמין שיש שירים, מה זה מאמין? יש שירים על גורים יותר ארוכים, שמעורכבים מכמה שירים קטנים. אני לא הייתי מסוגל לשמוע את זה יותר משתי דקות. להתרגל, מה זה? כמו שבהתחלה, אני לא יודע, לא מסוגל לשתות חצי ביטר. בידה? מה זה בידה? בידה זה כזה, אתה בהתחלה לא יכול לשנות בירה, נכון? חצי בירה. בהתחלה אתה גם לא יכול להגיד את המילה בירה. כן, אבל בהתחלה את המילה, ואז אתה בשלב, אתה אומר אוקיי, ואז אתה שותק כבר שתי ליטר, ואתה מכי ואז אתה שוב הופך לומר בידה. קיצור, אז באמת עכשיו הולכים לדבר שזה, אין כבר שירה נקייה, כמו האתר הידוע. אז עכשיו, מצד אחד זה מאוד קיצוני, אבל יחסית למטר. עכשיו לסגור אחרי חג חג זה כמה זמן. זה בעצם מת על כבד יותר שאם אני לא טועה, רגע, אז איפה זה התחיל, בארה״ב או בשוודיה? אני מאמין שמה שאנחנו עכשיו שומעים, דף התחיל בארה״ב, נכון? כן. הוא מושפע מכל מיני דברים. זהו, דף הלהקה של צ'אק שולדנר, הם היו יותר בכיוון של אולי טראש כזה, הם הגיעו מהכיוון של שניגנו מהר כזה, okay. לקחו את זה רחוק, וגם... כשאתה זורק לי מושגים, כן? Yeah. אז כאילו, אתה זורק לי טראש, אז אני מדמיין, <תאנט> אני מדמיין זבל, כאילו, אני <תאנט> <זה> לא... זה טוב, <תאנט> לא, זה טוב, גם אני מדמיין. <תאנט> <תאנט> כאילו, משהו כזה... <תאנט> <תאנט> לא, משהו אכסני, כאילו, כזה שטה, שמאוד רועש, כן. טראש אבל זה לא טראשים, זה תי-אייש, זה מרכה, טראשים, כאילו, מכות, והיה גם מה שאנחנו מדברים... מה זה לא הפך זבל פה בחוץ? זה לא טראש, זה טראש, כאילו, מכות. והיה גם את המטאל... שהוא היה באירופה, בשוודיה, באזור... בעיר, זורת... בעיר גוטנבורג, נכון? כן, בעיר גוטנבורג, ששם הם, הם בעצם המציאו את זה, הם המציאו סוג של, אפשר להגיד, שילוב של ה... המטאל המלודי של איירון מיידן וכל זה, ששמענו, או, או אה, נו, הלואווין, שזה כזה, יש מלודיות וזה יפה, יחד עם מטאל קיצוני, שהוא קצת דומה לטראז' אבל יותר קיצוני, מבחינת שירה וגם התיפוף. כן. הם מכניסים בלאסט כן, ביץ כן. קצת והם דאבל בסט, כל הדברים כן. האלה. תראה, מה, מה זה, אני פשוט אפרש את עוזי. כן, הוא אמר, הוא, הוא דיבר על שם כן. הם מכניסים תיפוף יותר מהיר, יותר, יותר, יותר, יותר חזק, בוא נגיד ככה, ושירה יותר נמוכה, יותר נמוכה, אתה תראה, אתה תשמע את זה, אתה לא תבין כלום. זה... <laughs> זה אבל ש... עדיין <laughs> הם עושים, <laughs> כאילו גם מצד אחד לוקחים את המלודי הכי רחוק שאפשר <laughs> וגם את האגרסיבי הכי... ועושים ביחד ובגלל זה אנשים את הסגנון ה... יש, תגיד, לה... יש, ש... יש לכם ש... גם את זה התמים? טוב, אנחנו <laughs> מתחילים... <laughs> <laughs> <laughs> רגע, <laughs> איזה <laughs> שיעור זה, <laughs> איזה שיעור קודם כל אנחנו עכשיו מן הסתם שומעים את השיר ואני בטוח שגני אוהב את ההתחלה. תשמע, ההתחלה יפה. ההתחלה יפה, ההתחלה יפה. אם אתה יודע מה צריך לעשות, צריך לקחת את כל שירי המלטל, לקחת מהם את ההתחלות ולהוציא אלבום. זה יהיה אתה יודע איך יהיה מה השם שלו? The beginning. אבל אני יכול להגיד שדווקא באמת יש כל מיני חלק מהשירים וכל מיני אלכוהול, שאפילו ראו שהמעריצים רוצים את זה, והם עשו את הגרסאות של השירים, אפוסקי? לא, בלי, בלי שירה, כאילו, היה נראה לי קריפרים, בלי שם, גם לא צריך להגביר את הקצב, שיש שימו רק את ההתחלה. <laughs> אוקיי, בואו, בואו, בוא, <laughs> <תתחיל, laughs> לא, אז, כי ראיתי, כשהוא התחיל לשיר, ואז, ואז, היה היה דיו לי, ואז הייתה לי הרגשה, אני אני לא, ואז הייתה לי הרגשה, כאילו אני נכנס, לאיזה טירה של ימי הביניים, זה היה נחמד, זה היה נחמד. ואז מעניין אותך. ואז, מה זה? מה זה הדבר הזה? כאילו, מה זה החרא הזה? מה אני שומע? אני לא מבין כלום. מצטער שאני לא, פה לא, מעליב מעריצים, לא, וכאילו זה ממש כאילו, טוב די, הבנו, יש לך תמים, זה כזה. אוקיי, אבל מה יש אבל המוזיקה, יפה. עזוב מוזיקה, אני חושב שגם... מה שאומרים כאילו גראולינג, ממש לא מתחבק. היה לנו, אני מאמין, גם אחד נורא נורא שקוצרת מים. היה לנו נורא קשה לשמור את המגירות האלה. בחסות? בצ'ראפיה, כן. כן, בהתחלה שמענו את זה. היה לה קשה, את יכולה, התחלנו עם צ'ילדון וודום. אז לא יודע למה התרגלתי לזה. צ'ילדון וודום, כי בהתחלה זה אחד הלהקות שהן באמת, אתה שומע את צ'ילדון וודום, ואז אתה פשוט שוכח מהלהק הזה, נכון? אתה שומע, אתה מתרגל לגמרי. מה, ילדי התחת? זה גם קצת דפני, זה קצת מלודי, זה אתגרות. פאוול מטל. עכשיו, מה העניין של ה... בעיניי, מה העניין הם צריכים uh, להראות uh, סוג של רגש מסוים, כן, וסוג של כלי מסוים, לא, אני הרגשתי שמתאים... שאני רוצה להתאבד, טוב מאוד, uh, טוב מאוד, לא, כי לא, ש... כאילו לא יכולים להתאים זה... למוזיקה, עכשיו, כן. הם, הם יכולים לדבר על, uh, פה אני לא זוכר מה השיר, אני לא מאמין שזה משהו קיצוני. זה לא, ש... לא, כל האלבומים זה לא משהו זה קיצוני. לא משהו זה קיצוני. שירה, אני חושב שזה זה מטאפורות. זה הרבה מטאפורות. מטאפורות ופולקיות. זה קטע ו... כזה ו... אישי, חברתי כזה. כן, אז בדרך כלל... מ... על... כן, כן, אה... אני הבנתי את כל המטאפורות שהלכו בשירה. אה, אה, אה, מטאפורה אחת. מה בוא זה, בוא. כזה והוא... אה... ראו, כי לא became... הבינו על מה הוא שר. Shattered <laughs> Hope became my guide and grief and pain my friends. Oh, wow, wow. כאילו הוא לא קורא, זה לא קורא. כזה... לא <laughs> לא, אני הייתי קורא את זה, זה, כאילו oh, לא. זה, דיקוני, זה שיר דיכאוני. <laughs> אז, אז הוא... יש דברים שאתה נורא קשה לדבר עליהם עם שירה רגילה, על מלחמות, כן. על... זה לא היה מתאים למוזיקה הזאת, <laughs> אם, גם... אם הוא היה שרקז. עדיף כמו היה כותב, כאילו. הוא גם כתב את זה, אבל העניין הוא שגם אני חושב שהקול פה, הוא נהיה כמו קלינוסר. כן, ]יו. זה מתאים. הוא הוא זה ה... גם שלנו. אם אני מסתכל שם על קווין ועל ביטוס, הם גם קולות וזה גם כלים וזה. אבל פה כביכול, המוזיקה כל כך מתאימה לסאונד של הקול שלו, ויש הרבה קולות, והם גם, הבחורים האלה, החבר'ה האלה, בכלל, מה שאמרת, אם זה כל... נכון ששמעת את גותיק uh, מטאל, אז אמרת, למה, מה זה, שתי זמרים? כן. אז גם לזמר הזה יש, יש אה, נג... אה, שירה אה, נקייה, וגם היא ממש טובה יכולה להיות. אה, הוא, שר, הוא שם. נקי, אה. הם, כאילו יש הרבה זמרים, אז הם משלבים דברים, ואז יש לך כאילו כמו דמות. כן, אבל, שפעם אחת זה רגוע, פעם אחת כן, זה יותר... אבל אה. כשאתה מתרגל לזה, אתה מתחיל, נופל לך אסימון, אתה אומר, בואנה, לא, לא אני לא רואה עכשיו את אינפלאמס, או להקות כבדות, או דף, או בלק. יש להקות ששרות עם קול נקי, אבל לא הייתי מחליף את זה הרבה. אני לא רואה את זה כ... כי זה משהו קצת ניטרלי, אפילו אם פה בשירה הזאת אני שומע הרבה רגש, נכון? יש לו הרבה רגש בשירה. כאילו זה... אבל זה משהו שהתרגל, אנחנו שומעים מטאל מ-2002, משהו כזה. נושאות 14 שנה. אז אני... רגילים למוזיקה הזאת, זה לא משהו שעוזי גם שר לפעמים. כן, אני יכול לעשות גם. כן, דוגה. אני כבר רוצה לצאת מהחדר. אז נמשיך הלאה. אה, רגע, יש עוד לאן להמשיך? את האמת, הוא כל פעם מתקדם, המוזיקה הזאת. יש גם, פתאום, גם לנו יש כל מיני הפתעות. כשעוזי אובלנטלו, לא, לא. כאילו יש יותר אה, אז עכשיו בלק. לא, עכשיו דף. אוקיי, עכשיו, אנחנו לא הלכנו כרונולוגית, אמרתי לך, לפי שנים, וזה, לקחנו ככה... ימינה-שמאל. ימינה-שמאל, עכשיו זה ישר. אתה יודע, זה כאילו... ישר למטה. זה ישר לאחור. אז מדברים על להקת דף, על גם ולקחנו שיר די קליט. שזה קצת היראוני. A lack עכשיו, אתה תאהב, אתה תאהב, ואת חלץ. אז זה היה כן. אבל זה מהיר, זה כאילו הכי... זה בעצם היותר דף מטאל, היותר אולי קלאסי. זה הקלאסי, זה מפה לקלאסי. כמו מטאליקה יותר, כזה ש... דג דג דג דג, כן. מה שקרה, מה ששמעת מטאליקה הייתה כבר יחסית מהיר ונוספת. עונה, אני אוהב את ההתחלה. ההתחלות, כן, אמרתי לך, בגיני, מה שקורה פה, מה ששמעת את מטאליקה. אז אחר כך הם אמרו, אוקיי, אנחנו רוצים סאונד יותר אגרסיבי. עוד יותר. עוד יותר אגרסיבי. והנושאים בדרך כלל בלהקות האלה זה, לפחות בהתחלה פה, אחר כך זה כבר משתנה. אנחנו לא לקחנו את הדיסקים הראשונים, אבל בהתחלה זה היה סרטי עימה, זה היה ג'אנקים של סרטי עימה כאלה, של, של ספלאשרים כאלה, <אח> ואפילו אה, הומור שחור, וגם כן אולי... אבל פה אה, זה דומה יותר ל, ל, ל סיימס. סיימס. כן, יותר כזה ל גם ל מילים על yeah. חברה ועל פילוסופיה yeah. כן. קצת, ומשהו אישי, כן, ביקורת חברתית. הוא, הוא גם, צ'אק שונדר הוא כמובן יהודי, שיש לו סיפור <אח> מאוד רצוף, <אח> היה לו כאב <אח> צוואר. <היה אח> ואז גילו לו סרטן, המערצים אספו כסף, הצליחו להוציא את זה, ואחרי שנת, נראה לי אחרי כמה זמן זה שוב חזר והוא מת, לא הספיקו לעשות את זה, וזהו כאילו... באמת אבל הם אספו כסף? כן, וזה היה עוד בשנות ה-90, בסוף שנות ה-90. עכשיו... בגלל זה השם של הארבום, Human? לא, הוא לא עומד, יש שם כל מיני המשכים. מאוד מאוד משפיע, כל האלבום שלו השפיע הרבה מאוד לאטה. נראה לי זה אלבום בינתיים שאני הכי אוהב ממה שדיברנו. אבל אני חייב להגיד ככה, אני יודע שאנחנו חופרים לך, אתה גם עייף, אבל אני חושב שהלהקה הזאת כבדה, מבחינת לא כבדה מבחינת צער. אני שומע אותה וכבד, כבד מבחינת משמעות, יאללה. את ההתחלה פה לא כל כך הרבה. אבל את המשנה? לא, היא הייתה נורא מוזר, זה לא ייכנס לאלמוג של ההתחלות. אז זה לא ייכנס לאלמוג של ההתחלות. ואז הייתה שבירה מטורפת. כאילו, שיצא לך קאקה. מה זה? יצא לך קאקה מהמכנס. בטח, מה זה קאקה? נוזל. לא, כן. ו... זה, כאילו... זה נשמע כאילו הבן אדם עומד מאחורה ומקלל, כאילו מקלל בלי הפסקה. מקלל ברוסית, ברוסית, ברוסית. אני שמעתי ברוסית, אני לא יודע מה. יש מצב, יש מצב, אני גם לא... הוא כאילו מתחיל לקלל, זה כאילו, עכשיו פוטר מהעבודה ומתחיל לקלל את כולם, אחד אחד. זה כאילו, על זה נראה לי שהבנתי שזה השיר. יש גם שירים כאלה, זה לא, אבל מישהו כאילו מפוטר ומתחיל לקלל את כולם, זה הסיפור של השיר. ובערך, עשר שניות נמאס לי. רגע, המקצבים, שמעת שזה משתנה כל פעם במקצב, שזה קצב זה, ושאלת אותנו, מה זה, תיפוף? כאילו, שמעת משהו שם? שאלתי אם זה היה תיפוף, כי זה היה נשמע לי יותר מדי מהר, כדי שבן אדם כאילו יהיה מסוגל לעשות דבר כזה. כן, כן. אה, יש יותר מהר? כן, יש יותר מהר. עכשיו, אוקיי, תמשיך, תמשיך. אז זהו, זה היה נורא מטורף, התיפוף הזה, כאילו, ברמה של... כאילו, אני לא יודע אם להגיד שזה מקצועיות, אבל זה ממש שונה מכל מה ששמעתי עד עכשיו. מה יש לך להגיד על זה, עוזי? אני מאוד אוהב את זה. כן. זה משהו, ש... עוזי, אתה יכול להיות אורח. הרבה פעמים, אתה יודע. כאילו, כאילו... יש איזה עומק. אבל, וגם זה באמת, מצד שני, זה גם אחד דברים שקשה לשמוע. כן. בגלל זה... שזה כזה נושאים כבדים, מה מדבר, וגם הקול שלו כזה... אה, הוא זה... דבר? הוא קילל. כן. אה, ש... באמת אה... עצבני, אה... אבל בדרך כלל כל זה ביקורת חברתית כזאת. קודם כל רציתי להגיד ש... בן אדם מאוד אה... אה... אינטליגנט היה. כן, כן, כן הוא היה... כאילו, אחד הכותבים הטובים כזה, גם כן, במוזיקה, במילים. כן, אחד האהובים, אבל קודם כל בלהקה הזאת, פשוט בקשר לטיפוף וזהו. בקשר לקושי, בוא נתחיל עם זה. אני חושב שככל כקוש, שיותר קשה להיכנס למוזיקה, ככה בשלב מסוים כשאתה כבר נכנס אליה, ככה אתה מעריך את זה יותר. כי אם אתה שומע איזשהו שיר ווקליט, ושמעת כן. אותו פעם אחת, פעם שנייה, פעם, פעם חמישית, שישית, אתה אומר כזה טוב, לא רוצה לשמוע אותו בחיים. יכול, אתה יכול להגיד שכאילו... ש... ש... עכשיו בקשר זה... למה שאמרתי בנגינה, עכשיו הגיטריסט פה זה גיטריסט של להקה ציניק, שזה להקה... פרוגרסיבית. פרוגרסיבית עם ג'אז. Yeah. והמתופף הוא גם כן מתופף מאות אופסי yeah. גילו מירקות. עכשיו, מה כל העניין במה ששמעת עכשיו? אה, הוא, הלהקה שלו בהתחלה הייתה די אגרסיבית. בסדר? Yeah. הלהקה שלו הייתה די אגרסיבית, ובשלב אה, מסוים פגשו להקה אחרת. איזה סיפור כזה, פגשו okay. להקה את אה, אתאיסט. אתה okay. חושב שסיפרת את yeah. זה? ואז אה, אתאיסט כבר ניגנו אה, דף עם ג'אז. ואז צ'ק שונדר אמר לא, לא, ג'אז זה לא מתאים, ואז בשב... בסופו של דבר הוא כן לקח את ג'אז, כן לקח את המוזיקה הזאת, ומה שאתה שומע פה, זה מוזיקה מסובכת. כן, שהוא זה... זה... כאילו מספר מזה והוא... גם מבחינת התיפוף, אולי אתה שומע רק רעש, אבל... כשאתה, גם עוזי וגם אני, כן. אנשים אתה, חושב בזמן, אתה שומע אתה את הכלים השונים כזה. אתה שומע את, הבאס, הבאס, אתה כזה, שומע כן, את הגיטרה הבאס שם, שאתה שאת עושה את התפעול, אתה שומע, מנה... אתה, אתה, אתה מנה... עכשיו שיש שם שתי גיטרות, הוא ש... גיטרה. גם מנגן גיטרה ואוסיף סוללים בזמן שהוא שם. עוז עוז שם עוז הוא עושה את הגראנלים והוא מנגן זה די מגניב, זה להקות קלאסיות. עכשיו אנחנו הגענו ל... אני חושב שה... חשבתי ליום ה... לערב יום השעה, אז כאילו, גם למטאל השואתי. אני חושב שהוא... בדיחות הם יום שואה. זה לא קדימה, אני חושב שזה מגביל, כי זה... זה סגנון בלק מטאל, בסדר? זה סגנון שאני לא כל כך אוהב. אני מאוד אוהב את הסגנון הזה. כי זה ממש... זה כאילו הקטע של הסגנון הזה. אני כאילו... מבחינת בן אדם, לאו דווקא מישהו שמבין, וזה זה שבאמת, הם רוצים לעשות רעש. זאת אומרת, הם לא... הם לא רק... זאת אומרת, אפילו פחות מעניין אותם המקצר, הם לא רוצים... רק לסבך, הם רוצים פשוט... אני חושב שזה לא רע, שיש לו אווירה. כן, כן, הם רוצים כאילו לעשות אווירה שזה כמו נויז כזה. אווירה שהיא בכוונה כזה, שהבן אדם שהוא סבל. הם רוצים שאנשים יסבלו, כן. טוב, אני, אני... אבל בקט אתה טוב, הרבה אנשים אוהבים את זה. אה, אני כבר מתרגש. תראה, הדף מטל, מה שהיה קודם, הוא היה, אני חושב, אני ככה בכלליות, הוא היה יותר טכני ויותר מהיר. אה, אפשר להגיד גם שזה, ובלק מטאל הם רצו לעשות כאילו אנטי להכל, אנטי למוזיקה, אנטי לדת, אנטי לחברה. הם היו בדרך כלל די סטניסטים, בהתחלה זה האימייג' של סטניסטים, אחר כך סטניסטים, זה אלה שסוברים חתולים. אה, חשבתי שזה סטלניסטים. אז יש שם הרבה מקרים של מוות, בדיוק בלהקה הזאת. אחד היה בכלא. בלהקה הזאת הזמר התאבד, הבסיסט. לא... הבסיס עשה <האח> מהראש. אבל אתה מבין שזה מה שאומרים כאילו שמטאל זה כאילו כן. זה מה שחושבים. רק חכה, רע חכה, רע אז, אז הבסיסט, אני לא זוכר מי לא אבל... <אחל אחל> רוני לא, לא, הוא אכל את המרק שלו. צמידים על <אח> ה... זה... <על אחל> אבל אתה כאילו בא ומאשר שזה <אחל> ככה, למרות ש... ש... זה כאילו תת ג'אנר. רק בז'אנר הזה יש את הדברים האלה, זה כאילו כל מיני... מה ז'אנר? זה גם לא נכון, זה גם לא נכון. לא, ספציפית. לא, אבל בעיקר, כל השאר זה יותר חברה כאלה, שהם אה, כזה... אני... הם, אני... כזה אני... הם אוהבים סרטי אימה, רק בבלק הם הלכו, הרוב, רוב האחרים הם בסדר, כן. ובבלק הם יותר, יש שם קצת יותר תראה, בכל מקום ו... יש אנשים קיצוניים, אתה רואה את חבר בוא. של ריאנה מפוצץ המכות, מה זה משנה, זה היבו. יורים אחד ביגי וטופה. פיטיסנד. הם הרגו אחד, גם פיטיסנד ירו לו מלא אז זה לא משנה איזה סגנון, גם בפופ ואומרים אנשים וזה. מזרחי, כל מיני. לא, ברור, אני פשוט אומר שמלכתחילה הגישה... אני אסביר לך מה, חכה. בזה, הסגנון התפתח מ משנות ה-80. מה שאנחנו מדברים עכשיו זה סגנון שהוא ספציפי לנורבגיה. נורבגים, לא נורבגים, אלא ילדים בני 18-19, שדרך אגב עבר ויקינס. אחד הרוצחים שם, הוא רצח, אחד מהלהקות שזה ספציפית באלבום הזה, הם מצאו חדשנית, מלא אנשים מתו, הוא היה, אני זוכר שראיתי ישראל תיעודי, ואצלו יש בספרים, אני רואה כל מיני ספרים, רבנלופט של D&D, של מבוכים דרקוניים, רבנלופט זה עולם ממבוכים דרקוניים מפחיד, שיש שם כל מיני מפלצות, אז הוא היה ילד חננה, פשוט דפוק, זה לא קשור, לא קשור בגלל שהוא היה מטאליסט, אם הוא היה התעסק עם, לא יודע, הוא גם עכשיו ניאו אמביאנט לא מטאל, אמביאנט זה כזה צלילי, yeah, זה, זה לא משנה, זה אנשים קיצוניים. עכשיו, מה שקרה שם, בתקופה הזאת, הם אמרו, אוקיי, אנחנו מדינה, הם ראו כמדינה שנצרות כבשו אותה, הם היו פאגאנים, התעמסו באלים, הודי, טור וכל הקומיקסים האלה, כן? <laughs> אז, אז הם אמרו, טוב, מה שנעשה, אנחנו נשרוף כנסיות פנות 300 שנה. והם התחילו לשרוף כנסיות, אחד אחרי השני, ממש ככה. נשמע מאוד נחמד. כן, יש גם ספר, יש לי פה ספר. איך קוראים לאלבום, The End? אה, לא. אלבום, אני דווקא, ספציפית האלבום הזה קרא לו, מה שאמרנו, כל מיני אנשים מתו שם, אני אוהב את האלבום הזה. לאלבום קוראים לזה מהם, שם של להקה, The Mysterious Dawn of Satanas. מה זה החרא yeah, הזה? בוא ננסה עד עשר. בוא ננסה עד עשר. מה הדסר זה החרא הזה? כאילו, זה נשמע כאילו הבן אדם, אם זה בן אדם. שאומה קבר. לא, זה מצב? נשמע כאילו, הוא, הוא, הוא כאילו נורא חולה. נכון. והוא יש... מקיא. <laughs> הוא כל הזמן מקיא. <laughs> ו... ויש <laughs> מוזיקה נורא מהירה. כאילו לגרום לו להקיא יותר. <laughs> <laughs> <laughs> אבל תגיד לי, אתה חושב זה... שהמוזיקה פה יותר מעל מ מה ששמעת קודם? קודם, קודם? כל אני לא חושב שזה מוזיקה. אוקיי. Okay. <laughs> <laughs> אני מצטער שפנות. לא, לא, לא, לא פנות. לא, כי עוזי יצא עכשיו מהחדר, הוא פוחד. אודי, תפסיק לבכות. לא, תפסיקו. אז אני לא יודע איך לקרוא לזה. אהבתי שבהתחלה יבגני היה רושם בפלאפון כל מיני משפטים, ואז אין לו מה לרשום. רעש. לא רק את ההתחלה. אין לי מה להגיד על זה. כאילו נשמע, כאילו המלודיות... שיש קצת שומעים, ושזה כאילו בקטע כזה מנסים לעשות את זה מרושע. אפל מאוד. זה הרבה יותר מרושע מאשר דף בכלל לא בכיוון. זה האווירה, בגלל זה העניין של האווירה. אתה רגע לך שיש פה משהו באושה כזה, לא טכני ו... זה היה רגזים. משהו... הרגשתי כאילו, יש מישהו שיש בתוכו שטן, מנסים להוציא את השטן הזה, והוא מכיר, אתה רואה? אתה רואה? זה המטרה. אני מבין, אני מבין. זה המטרה. בדרך כלל הוא בא ומנסה לתקוע אותך עם סכין. כן, אבל אני בוא, לא חמסק. הייתי... אבל, אבל בוא, אבל בוא תסביר אחד. לי למה ש... אני אשמע את זה בתור מוזיקה. תראה, קודם כל יש בלהטה... נגיד אני בדרך לעבודה. עכשיו, בא לי לשמוע מישהו שיוצא ממנו השטן והוא מכיר. זה מה שבא לי לשמוע בדרך לעבודה. אני יכול להסביר. אתה יודע כמה תאונות אנשים היו עושים כאילו? לא יודע, בנורווגיה הלקות האלה קלט. בנורווגיה לא נשארו כבר אנשים. אבל פשוט אנשים אוהבים כזה דברים אגרסיביים. אני לא אוהב כזה את הסגנון הזה, אבל בגלל, נגיד, אנשים ששומעים דף, אז הם שומעים את זה כי זה אגרסיבי. טכני ואגרסיבי. כן. אני לא חושב שדף שומעים בגלל אגרסיביות. לא רק. אני חושב שבגלל טכניקות וקצבים וזה. ופה זה גם סוג של אנשים שהם נוהגים להתחזות. אבל זה הרבה יותר פשוט מדף, כן? מה ששמענו קודם. עזוב שהזמר שם זה אטילה שעובד עם סאנו ועובד עם מוזיקה אקספרימנטלית. המתופף שם זה אלהמר שעובד בעשרות להקות וזה הם היו פה ממש צעירים, לקה ממש צעירים, אני לא זוכר, 19, 20, 22, משהו כזה. כל הרקוד ששמעת הם ברוב פעמים היו בהתחלה, כאילו, בזמן הקלטת העבובים הם לא צעירים. הם נמצאים בגלל שהם היו במקום הזה, נורבגיה, זה כזה מקום שהם... כאילו, הם חיים שם, לפי מה שאני הבנתי, זה כזה עיירות, שהם חיים כזה, אתה מוקף בשלג וטבע, לא בכל, אבל בעירונימוס היה לו, באוסלו, אבל גם במקומות שהם עירוניים, אז אנשים שם הם חיים בקור, אין להם שם שמש, רוב השנה נראה לי. נראה לי התבלבלת בין הארטפטיקים, הפינגווים. לא, אני די בטוח שבפינלנד, בנורבגיה כזה, זה קרוב, אז אין לך הרבה אור, ואנשים הם מדוכאים ושם, כאילו הם בודדים כזה, הם לא יוצאים לשמש ומצלחים טניס, כאילו. זה מה שהם עושים בשביל להתחמם, סופרים צריכים <laughs> <laughs> זה בשביל הספורט. אה, אוקיי. זה. כזה, יכול להיות שזה מקום כזה, שכאילו, <laughs> נת... מין כזה מקום שהם מרגישים שזנחו אותם כזה, והם עושים, הם ממציאים תרבות משלהם, כי הם עוד. רוצים, יעני, להגיד, זיינה לעולם, תמותו. כן, אני חושב שגם מה שעוזי אמר, וגם בקלעות המוזיקה הזאת... אני חושב שעוזי, יש בתוכו משהו שעוד לא יצא, כן? סרטניסטי. עכשיו, המוזיקה הזאת, למשל, אתה למה שומעים תוציא את זה עוזי. קודם כל, יש הרבה סגנות. זה, אני לא חושב שהוא... הוא די אווירתי, בעיקר כשאני שומע את הארבום הזה, אני חושב על בית קברות. כאילו, יש לו אווירה מאוד אפלה. יש להקות שיש להם אווירה יותר קרה ויותר יערות. נכון? כאילו, כשאתה מרגיש, נגיד, עם כן, הם רוצים להעביר על זה, יש לך רגשות. את האווירה של הנוף כזה. ויש גם בדקות שהם יותר שירים ארוכים, סאונד. מה זה נוף? הרגשתי שמיקרו... לא, כזה הרסני של סופות, שלג, של קור, של נורבגיה קרה, כן. יש דקות שהם יותר, בסגנון הזה, יותר... הרגשתי שהנוף הוא הגיהנום ואנשים מקיים מסביבי. זה בסדר לגמור, זה בסדר לגמור. שוב, ככל שאתה יותר מתקדם, כמו שאני אז אמרתי אוקיי, אני שומע באלבום של דף, אני שומע בשיר אני שומע את התופים, אני שומע את מה שהוא עושה, אז גם פה אתה שומע כל מיני דברים מבחינת האווירה. Okay. אבל בוא נמשיך הלאה, שזה yeah. האחרון. הלא? Ah, okay. אה, עכשיו זה... זה בונוס לדניס. <laughs> יעני <laughs> לתקד... <laughs> לעשות אוברקיל. <laughs> okay. קודם כל, okay. מה שאתה אומר מוזיקה כבדה, אני יכול לתת לך מוזיקה משנות ה-60, שיהיה יותר כבדה ממה שאנחנו שמענו הקול, כאילו, noise ו-jazz ו-free jazz, זה דברים ממש קיצוניים. אנחנו עכשיו מדברים על סגנון שזה grind לא, אבל זה yeah, פשוט... Okay. From and slave to obliteration. זה אפשר להגיד שזה, שזה קצת related. דומה לבלק, אבל לא, כאילו... זה, זה יותר דומה לדב, אבל קיצוני. זה, וזה, זה כאילו, גם רצו לעשות משהו הכי okay. קיצוני, אבל בלי כל האווירה האפלה, אלא okay. משהו יותר כזה פאנק. הם אמרו, אנחנו כזה... רוצים עכשיו, אנחנו לוקחים את trash uh, metal ולוקחים את סגנון hard core פאנק אמריקאי כבד מהיר, ו... ולוקחים אותו ו... ועושים אותו יותר מהר, ממש יותר מהר, כאילו בשירים <Allah> <Cinque -la> שיעים של... אה, זה שיעים כזה... יש עשרים שנייה. שיעים של... שלוש שנייה. לתואר אני לא זוכר כמה שיעים, אני ממש שיעים של דקה. זה שלוש זה ככה. וזה עוד יש שם כל מיני דברים מעניינים, אני חושב שזה יותר עניין של... אני אוהב את ה... לא, אני חייב להגיד, זה נכון, הראית לי עכשיו את הטיפה של האלבור, בדיוק ככה אני מרגיש ש... עכשיו אתה כאילו לא תוכל יותר לשלוח לי אבגני דברים כזה, אתה יודע, גילו, זה כאילו... יש משהו שאני בוז שווים כזה, אבגני כזה. לא, אבל עכשיו, אני אגיד לך מה, אבל עכשיו הוא הגיד שטרש מטל, או גותיק מטל הוא לא כזה כבד. יחסית לזה? רגע, hey, אז איך אתה חושב הם הגיעו לזה? איך אני חושב להתאבד או מה? איך אתה חושב הם הגיעו לזה מהבלק סבאף, כאילו, מהשנות מה השבעים? דרך אגב, דרך זה אגב, נשמע נראה... כאילו ילד ישב בסטודיו, פשוט זרק לשם דברים. זה ב-88, כן? זה ב זרק דברים, כן? כן. הגביר את הקצב, זרק גם. דברים, הרבה, הגביר כן, את הקצב, כן. ופשוט עשה כאילו... מה, מה, מה, מה אתה חושב שהמטרה, כאילו, למה הם עשו את זה בעצם? כי שמעת שלפני התחלות יפות, מנגינות נחמדות. סולוים מגניבים, פה זה שיר של דקה, וזה עוד שיר ארוך. ספציפית, עכשיו יש שירים יותר מרוכבים, אחר כך דף מטה נכנס לשם, ויש שם כל מיני דברים, אבל זה עוד שיר ארוך של דקה. בדרך כלל יש שם שירים של כל האלבום, 20 דקות, 100 שירים, כאילו, כן. כאילו ככה, בהגזמה. וואי, אין לי מושג אפילו מה לחשוב, אני יכול, סתם, אני גם, לא אוהב את זה כל כך, אבל... Esqurium, כאילו חלק אני עוד, אבל אם זה היה משולב עכשיו... אבל אמרת <telling>, <tub> <masked tub> גם אתה, גם אתה עוזי אמרת שאתה שומע את המקצב של פאנק, אתה שומע את ה... כן, אם זה הולך עם כזה דף וזה... הקטע שהלהקות האלה היו מדברים גם למטוד וגם לפאנקיסטים. כן. היו כולם ב... פשוט זה כל הדברים האלה, זה חבר'ה כזה שהם... חלק כזה רצו לעשות משהו שונה, וחלק הם רוצים כזה למרוד, ונגיד הם שמעו כל... כל החבר'ה שהם שמעו הביאים את, נגיד ההורים שלהם, לא יודע, בארצות הברית או זה נגיד, שמעו מטאליקה, שמעו זה. ונמאס להם, כאילו הם אמרו, די, אני לא רוצה לשמוע מטאליקה. שמור, אני לא רוצה את הפאווימטר הזה, אני לא רוצה, אני רוצה אני לה, להביא לכם כזה, כל מיני חבר'ה, כאילו, מוטרחים. אני ראיתי איזה כתבה איתם, ראיתי כתבה, אני, אני לא סגור אם ראיתי איתם או ראיתי עם אחד הלהקות, אז הם אמרו, ואני לא בטוח אם הם אמרו על סלאר או על מורביט אנג'ל. ואז אמרו, אה, לארה״ב יש את סלאר, אבל תשמעו עכשיו אותנו. כאילו, נפנדף אמרו. והם היו כבר, הם היו, אלבום סקאם יצא, אלבום סקאם, שזה אלבום הראשון של נפנדף, שם... אני חושב שזה מאוד פאנקי, כאילו זה קטע מחאקי, כמעט נטו מחאקי. ב-87' יצא סקאם, ותחשוב שאז, מה היה הכי כבד? מגדף. סלאר היו כבדים. ואז הם יוצאים משהו שלוקח את סלאר, כן, שם נכון. על פול וולאם, שם את זה על 11, ו... וזהו, וכבר וזה, לא מנורו הכי כבדים, הכי ראש, <אח> ראשים, <כם> לא <כם> סלאר הכי ראשים, הם. כן, זה נראה לי כמעט, זה כאילו ממש קטע <אח> אומנותי, <אחתי> <זה> כאילו, <אחתי> <אחתי> כמו שאתה הולך כן, לאיזה כן, מוזיאון, <אחתי> <אחתי> ואתה רואה תמונה שיש שם הכל שחור כן, עם נקודה, ואתה אומר כזה, מה זה, בואנה, מה זה נפט? נראה לי מצאתם נפט. אז ככה זה גם כזה משהו שרוצים לעשות משהו מטורף בקטע כזה אמירה מודותית כזאת. כן, כאילו אנחנו יכולים יותר מהר. בסדר? בוא נמצא קו ונעשה סיכום. בהתחלה אתה אמרת, אוקיי, זה לא נשמע כמו מטאל, זה לא נשמע כמו טאל. באיזשהו שלב יש כזה קו ואתה אומר, אוקיי, זה כבר לא נשמע כמו מוזיקה בכלל. אז מה לקחת? מה היית שומע? מה לקחת מהערב הזה? ותגיד, אתה צריך להגיד משהו. עד איירון מיידן, כולל איירון מיידן, זה היה... זה לא הלקה הראשונה? לא, זה לא היה. זה הלקה השנייה. בסדר, הוא מתכוון. זה היה מטאל. מעבר לזה, זה כבר היה heavy מטאל. אה, כאילו היה לו מטאל. זה צודק. לא, אתה לא. עוזי מדברים לו שני קולות. יש לו בעצם דבר כאילו... אוקיי, אוקיי, כן. אתה רוצה, אני אראה לך את הרשימה, ואז כזה תגיד מה בערך הזאת. לא, לא משנה, אני זורם. כן. ושוב, מה שאמרנו, אם אפשר היה לאחד את כל ההתחלות לדיסק אחד, הייתי קונה. הייתי מוריד, האמת שאני יכול להגיד שיש, אפשר להגיד שיש כזה דבר, זאת אומרת, הרבה מה, יש הרבה להקות, מחלוקות, כן, לא, לא מחלוקות, כאילו הרבה להקות שהם אוהבים לעשות דברים אינסטרומנטליים בפוסט, וסטונר, שזה ככה להקות שהם עושות דברים מכל הסיבים, זה סטונר ויש עוד משהו, אני קורא לזה שוכר. כמו אלקטר קוויזרט, ואז יש שם את מלוויץ, סטונר ו... סלאג' סלאג' סלאג' מיצר עושים, אז יש דברים כאלה שהם עושים, Swallow the Sun נראה לי. כן, שהם עושים ארבום אחד ככה, ארבום אחד ככה, והם לוקחים את ה... אה, איך אמרנו? נו, זה שדיברנו זה The Red Album, שכתיב. אה, פולקמטל מה? של בארנס? אה, סלאג'מטל, כן. אז so בקיצור זה... Swallow the Sun לא נשמע טוב באף קונטקסט. <laughs> אז, <laughs> אז זה כאילו להקות שהם באמת לקחו, הם אוהבים מאוד אינסטרומטלי, ואין שם, לפעמים אין שירה, אין שירה מבחינת. <laughs> <laughs> אז זה, זה כזה מוזיקה כזה. של אינטרואים כאלה. <laughs> <laughs> כאילו, <laughs> כאילו <laughs> אם, אם <laughs> הייתי צריך <laughs> לסכם, נכון בארצות הברית, מענים אסירים, בעזרת... קצאים קצרים של מטא. אז זהו, לא, לא קצאים קצרים של מטא, אז הם מעניינים בעיקר בשירים מפורסמים פופולריים, כי אתה לא יכול לשמוע את זה הרבה פעמים, כי באיזה שלב אתה שים נפל עם דף, אז הוא יגיד, שימה בור השני, כי אתה מתרגל, שם אתה לא אני הייתי נשבר די מהר, בוא נגיד ככה. לא גם וגם. אני זוכר שנראה לי הם אמרו, אה, במיוחד למי שהם מהמזרח התיכון כזה, כל מיני... חבר'ה נגיד מוסלמים וזה מסעודיה כזה, אז הם שמים שם מטר או פרופור. לבריטניספירס הם שמו שם. למי שמו בריטניספירס? כי כשאתה שומע אלף פעמים ואתה לא יושן... אם אתה בא מסעודיה, ואתה שומע מוזיקה ערבית, ואז שם עושים בשבילך בריטניספירס איזה אלף פעמים. רגע, אבל עוזי, אם אתה גר בארצות הברית ואתה לא יושן, ואז נושאים לך אותו שיר, מה זה משנה מה זה השיר הזה? היא מתה לה את המבסוט. היא מתה לה את המבסוט. זהו, שזה תלוי באותו הבן אדם. שואלים אותו קודם, איזה מוזיקה אתה אומר, אתה אומר, אתה יכול לרמות, אתה יכול להגיד שאתה לא אוהב. היית שומע, לא, חוץ מההתחלות, יש דברים שכאילו, אני זוכר, עשיתי לך כל מיני אספים, לא משנה, היית שומע, בוא נגיד, החשיבה שלך על מטה משתנתה, או שאתה אני, כל, uh, כל המוזיקה מה ששתנה, כבדה. מה שהשתנה, מה okay. שהשתנה, זה הבנה שאולי, כאילו, מה שאני חושב שזה מטאל, זה קצת יותר כבד. כאילו, mm אוקיי. -hmm. זאת אומרת, okay. זאת אומרת אני, נגיד, השירים הראשונים, אז חשבתי שהם רוק, שהם לא מטאל. אז כאילו זה עלה למעלה הרף של החשיבה של מטאל. כן, כל אחד, יש המון סגנונות, מה אתה רוצה להגיד? אבל עדיין, כאילו, אני לא אשמע את זה כי אני אצטרך, כאילו, לחשוב. צריך גייד, צריך גייד בשביל... גייד, כן, זאת אומרת, זה לא... אני, אנחנו השמענו לך עשר סגנונות. אם אנחנו לוקחים עכשיו סגנונות כמו בלק מטאל, בתוך בלק מטאל יש עוד איזה חמש סגנונות, הוא מתפצל. עכשיו, אתה יכול... לא, אני אומר יש לך ויקינג, יש לך... אטמוספיריק, יש לך מלודיק, יש לך מה לעשות, פרוגרסיבי, משולב, דברים חדשים. יש לך סוואלות דה סאן, יש לך מלא. סוואלות דה סאן, אתה זורק פה להקול. אז, ומה ש... אתה יכול לבחור לעצמך, דברים שאתה אוהב. אתה יכול לשמוע, נגיד, דרכה כמו אופן, מה שפאבל שומע. דרכה מלודית, יתרות אקוסטיות, טיפ טיפה גראולינג בשביל להביא. תן לי, החיים שלנו טוטים. ואני את העסק. יאללה, יאללה. טוב, תודה. שים בחיים שלנו, טוטי. תודה לך, יבגני. אתה מבין? הנה, אני שם, הנה, אני שם, יאללה, נו. תודה לך, יבגני. תדברו, אני... אתה לא אומר ליבגני שלום, ואנחנו מתחילים פלייסטיישן? הנה, הנה, אני מדבר. אז תודה לך. תודה לכם על האירוח ועל הספונסר. מי היה הספונסר? בצ'רוק. בצ'רוק, היה נורא טעים. או, זאת פרידה טובה, זאת פרידה טובה. זה פרידה עצובה. אני אומר בוא נעשה חפה, אבל לא חפלה, כי... כן, היום כאילו... היום חפלה עצומה. <laughs> <laughs> <laughs> אז מה שאני אומר שהיה מגניב שבאת ואני מקווה שככה נעשה עוד פינות, נכון? יש לנו כל מיני רעיונות. כן, <laughs> ו... <laughs> <אבל laughs> אני מבין. ואני מקווה <laughs> שגם אתה נהנית. <laughs> כן. היה מגניב טוב וזהו. פעם באה, תגידו לי אני אביא את המין פשוט. בסדר. בתשרוף. טוב, יאללה יעוז, זהו. זהו, נוספים שנהניתם מהפרק הזה, ונתראה בפרק הבא של מטאל וחיות אחרות.